Öntjük tisztelt utasainkat! A következő megálló, kulturális szakadék. Kellemes utazást kívánunk! Köszönöm a kedves hallgatókat! Ez itt a legújabb epizódunk. A kulturális szakadék sorozattal indítjuk ma az évet. Ez... Igazából adhok alakult így, és hát üdvözölném akkor a kultúra és szakadék állandó stábját itt a mikrofonok mögött. Kezdem Csokival. Sziasztok! Ákos! Sziasztok! Ádám! Sziasztok! És akkor jó magam pedig Alex volnék. És uh, igen, szóval megint visszatértünk, uh, és lehet, hogy amúgy az idei évben többiet is... Uh, <gül> mint múltkor is ezt ügérted. <gül> mert kockázhatunk, de most jobb az a stat, mert hogy legutóbb decemberben csináltunk egyet, most vagy novemberben, valami ilyesmi, de most januárban már csináltunk egyet, úgyhogy... E -egy, egy per egy. Készen nagyon jól van, igen, egy per egy, tehát már benne van havonta, a 2023-ban eddig havonta van egy kultúrai szakadék, tehát ez, szerintem csodálatosak vagyunk. Na mindegy, miről fogom ma beszélgetni? A címből valószínűleg kiderül, de akkor röviden vázolom így az első témát. Most megint az van, hogy szerintem, hogy így ahogy időnk lesz, van több téma is a társaságunkban, de nem lebegtetjük bőket, őket, hanem akkor az első témánkkal fogjuk kezdeni. Megint egy kicsit ilyen kulturálisabb, közéletibb. Hát... Hogy is, hogy is kezdjük? A Telexre került ki egy videó, talán ezzel a legjobb indítani, amit le is linkelünk, azonnal iseltok meg, és aki még nem látta, nézze meg, és utána folytassa ezt a felvétel a hallgatást. A címe Nem akarsz gyereket? Nem is vagy te nő. És hát ebben a, a, a Telex report van, különböző emberek szólalnak meg, és mondják el az ő saját tapasztalataikat és véleményüket arról, hogy így kell-e gyerek vagy nem. És hát egészen különböző motivációk, egészen különböző élethelyzetek, megszólal egy férfi is, aki ráadásul el is köttette magát, ezt azért mondom el így részletesen, mert valószínűleg szóba fog kerülni, tehát aki nem hallgatta meg ezt a videót mégsem az előbb, akkor ő is tudja azért így nagyjából a kontextust, van egy kamionozó hölgy, aki Hát nagyon kemény, <gül> és akkor úgy fogalmazott, hogy így nem hogy erről kérdezni, de hogy hozzászólni is nagyon nehezen, <gül> mert ne itt a, a beszélgetésünk előtt. Szóval csak felvázom, ilyen arcok vannak benne, és akkor igazából így uh, tényleg arról szól, hogy kinek mi a motivációja, hogy a környezeti uh, klimakatasztrófa miatt azért, mert nem gondol magára jó szülőként, mert ez egy döntés, ez egy érzés, és, és akkor még megszólal egy kutató, aki, csinált, aki írt egy könyvet is tulajdonképpen a, a saját kutatásából, ilyen motivációkat próbált felderíteni. Na, röviden szerintem summáztam, hogy, hogy ez a téma, ez a vitaindító, és akkor innentől fogva mi, mi nagyon általánosan szeretnénk arról is beszélni, hogy így mit jelent ez az egész, hogy gyermektelenség, ennek milyen belföldi, külföldi, nemzetközi világtörténelmi vonzatai vannak, milyen mintákat ismerünk fel, és akkor én egy ilyen körkérdést indítanék, és csapjon le, aki a legmotiváltabbnak érzi magát, hogy nektek mi a visszanyúáslatok ehhez a témához, ti, ti, ti hogyan álltok a gyermektelenség kérdéséhez és a gyermektelen emberekhez? Én, én szívesen elkezdem. Én picit úgy érzem magam, mintha egy darásfészket állnánk most körben négyen. Egy ilyen nyári délutánon nincs rajtunk túl sok ruha, és, és valahogy a darásfészek közepéből akarunk kiszedni valamit, ami így jó, és elvileg ott van. Remélem, hogy sikerülni fog. Az a helyzet, hogy itt, itt szem, érdemes ilyen személyes viszonyulásokat is mondani. Én ugye, én ugye gyerekpszichológusként dolgozom, a családterápiát tanulok, szóval, hogy ilyen személyes tekintetben nagyon ilyen gyerek és család vagyok, szerintem ez ilyen szempontból fontos lehet az egész beszélgetésre nézve, hogy nekem valahogy így a, a gyerek vállalás, meg ez az ilyen generációk ismétlődése, átadása egy ilyen nagyon szép, nagyon fontos ilyen misztériuma az életnek, vagy hogy így nekem így személyesen talán ez az életnek az ilyen legnagyobb értelme, mint, mint ilyen személyes megélés, Szóval általában, főleg régebben nagyon érzékenyen érintett ez a téma, szerintem most már sokkal jobban el tudok igazodni a különböző érvrendszerek között. Én így, így előjáróban egyébként ez egy nagyon nagy döntésnek látom a tudatos gyermektelenséget, szóval szerintem ennek egy ilyen nagyon komoly súlya van, és nehéz Nehéz átlátni, hogy mennyi mindenről dönt egy ember egy ilyen pillanatban, illetve hogy ezek a döntések mennyire visszafordíthatóak, mik ennek a döntésnek a következményei, tehát milyen lesz ez a generáció, ahol így sok uh, tudatosan gyermektelen uh, idős ember lesz például. Tehát ezek ilyen nagyon izgalmas kérdések. Uh, ez az egyik lére a dolognak, a másik lére az inkább egy ilyen nagyobb társadalmi. Uh, szint, én, én azt hiszem, hogy nem, nem szeretném sosem, hogyha ilyen a, a budaházi Edda által épített tábornak az ilyen oszlopos tagjának látszanék, de, de annak így örülnék, hogyha a magyar kultúra, meg így a magyar emberek, azok így fennmaradnának egy ilyen hosszabb idői perspektíván, úgyhogy én így azt így tudom támogatni, hogy a Családokat így támogassuk az országon belül. Hányszor próbáltam szabadkozni ebben az elmúlt 14 mondatban? Ne számolja meg senki, inkább átadom valakinek a szót. Figyelj, Járkos, én ezt megértem, én teljesen melletted vagyok. <kül> Csatlakozunk mi is a Budaházért, a mozgalmához, és zászlóra tűzve harcolunk a, magyar, a magyarság megmentésért. Na most ne a komolyra fordítva a szót, én is azt látom, hogy így, ezt két nagy részre lehetne elkünteni ezt a témát. Az egyik az mindenféleképpen egy ilyen személyes oldal, és ráadásul ez a Telex videó igazából csak valamennyire okotod erre a beszélgetésre, és ott tényleg személyes érvek hangzanak el, és én ezekkel úgymond egyet tudok érteni, hanem így meg tudom érteni ezeket az embereket, ők így döntöttek. Tehát valójában a, egy... Személynek a, a saját elhatározását így felülírni, vagy abba egy belekót nyereskedni nincsen semmi jogom, tehát ö, saját szabadságával nyilván mindenki azt kezd, amit akar, és ő eldöntheti azt, hogy akar-e gyereket, vagy nem. Szóval így nyilván, ezt itt szerintem így nagyon rövidre zárnám, szerintem ezt a vitáját, ennek a beszélgetésnek, hogyha valaki esetleg így kommentelők vagy hallgatók között azt gondolja, hogy mi most itt nem tudom, így erősen fogunk kardoskodni a gyermekvállás mellett, vagy ellen, azt így hozzátenném, hogy ez mindenkinek a saját döntése. De szerintem, amiről nagyon érdemes ennek kapcsán viszont beszélgetni, azok egyrészt azok az érvek, amik elhangzottak a, a gyerekvállalás mentesség mellett, mert szerintem azokban voltak olyanok, amikkel lehet vitatkozni. A másik az, hogy milyen, milyen világ elé néz az emberiség, vagy legalábbis a nyugati civilizáció, ahol ö, egyre kevesebben vállalnak gyereket, és hogy ezeknek milyen következményei vannak, vagy hogy egyáltalán társadalomilag hasznos-e az, hogyha hogyha sok gyerek születik. Mert én azt gondoltam, hogy ebben ilyen konszenzus van, így nagyon sokáig, hogy így oké, okay, én nem akarok gyereket, stb. stb., de hogy így egy konszenzus van azért a társadalomban, hogy azért nyilván a sok gyerek egy, egy országban az jó, mert előre viszi a gazdaságot, megakadályozza a nyugdíjrendszer összeomlását, stb. stb. stb. stb. Szóval én ezekről akarok majd így beszélgetni. Én először is szeretném megköszönni Xavinak, aki Discordon tagunk, hogy átköltö nekem ezt a videót. Erre körülbelül 12 órával később ádám is rámít, hogy láttam-e, úgyhogy innen indult ez az egész beszélgetés. Úgyhogy uh, Xavi egyébként szintén lány, és tök jót beszélgettünk erről, hogy mi, mi, mi ketten mennyire nem tudjuk ezt megérteni, hogy mind a ketten mennyire családcentrikusak vagyunk, és. Uh, én egyébként 16 éves koromtól kezdve egy a 20 éveim elejéig én nagyon határozottan azt gondoltam, hogy nem akarok majd gyereket. De én kurva határozottan azt gondoltam. Emlékszem, a környezetem akkor eléggé durván ki is volt rám akadva, mert az elején még így lekezeltek a klasszikus panelekkel, hogy jó, még gyerek vagy te is, majd meggondolod magad, hogyha idősebb leszel, majd mit jön, megjön az anyai összön, és akkor majd felírodnak ezek a gondolatok. Én meg tinédzserként, minél több ilyet hallottam, annál agresszívabban érveltem, és annál inkább lázadtam az rendszer ellen, és annál inkább kardoskodtam a véleményem mellett, és gyűjtöttem az intellektuális érveket, és annál inkább kétségbe esett a környezetem, hogy hogy gondolhatok ilyet. Én a, ugye engem annál inkább tüzelt ez az egész sztori, és az az érdekes, hogy így a 20 éveim közepére azért ez totálisan megfordult. És egyébként ennek pont egy ilyen intellektuális kihívás fordította meg a gondolkodásmódomat, ami szerintem nagyon érdekes, hogy sokáig azt gondoltam, hogy a, az önmegvalósításom az nekem az, hogy a lehetőleg tovább kitoljam a határaimat. Hogy a lehetőleg inkább megismerjem azt a fajta ö, megterhelés, vagy azt a fajta ö, kihíváshelyzetet, amit még éppen nem tudok teljesíteni, hogy tényleg mindent kihoznak magamból. És elkezdtem e -e efelé felé menni, egyetemet végeztem, elkezdtem gondolkodni a karrieremen, és arra jöttem rá, hogy igazából abban a klasszikus világban, amit én ismerek, a gyerekvállalás az, ami a legjobban meg fogja feszíteni az én képességeimet, és a lehető legtöbb kívás elé fog állítani, és amit a legnehezebb jól csinálni. És hogy igazából én itt kaptam igazán kedvet a ahhoz, hogy elkezdjek ezen gondolkodni. És természetesen utána megjött az érzelmi érettség, és megjött az őszinte vágya a család alapításra, és utána hozzá pakolódott minden, ami szerintem kell ahhoz, hogy az embert tényleg felelősen tudjon gyereket vállalni, de alapvetően tök érdekes, hogy onnan indultam ki, hogy azt gondoltam, hogy az én önmegvalósításomnak a kulcsa az, hogy a saját céljaimat ö, kergetem, és a képességeimet feszegetem, és elég gyorsan eljutottam oda, hogy igazából az egész életnek a legnagyobb kihívása, az tényleg az, hogy egészségben, boldogságban, és minden lehetőségében támogatva, és a képességeiket a képességeit tökéletesen kibontakoztatva, végig egy gyermeket a felnőtté válás útján. Ez kedves volt igen. <kül> Ö, szóval, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy sok értelme vagy, vagy módja lehet a, az életnek. Ö, és, és én áldámmal értek egyet abban, hogy tényleg, tehát a személyes jogát senkinek nem lehet elvitatni abban, hogy döntést hozzon arról, hogy lesz egy gyereke vagy sem, és én nem szeretem azt a retorikát sem, hogyha valaki úgy gondol arra, akinek szóval, hogy én amúgy csoki, hogyha te mondtad volna nekem, hogy te nem akarsz gyereket valaha, én nem hiszem, hogy mondtam volna azt, hogy biztosan nem vagy elég érett, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az érettségnek így nagyon sokféle stációja meg meg útja van, vagy ilyen, mint egy ilyen talentrendszer az RPG-kben, szóval hogy, hogy nem gondolom ezt az egyetlen lehetőségnek, és, és azt is gondolom egyébként, hogy, hogy ez az egész téma, szóval én, én próbáltam ezt a témát így, így nagyon ilyen konceptuálisan, ahogy szoktam, így távolról megfejteni, hogy így, mi, mi is ez az egész, és én azt gondolom, hogy ahogyan most erről a témáról gondolkodunk mindannyian, az, az nagyon ilyen tipikusan nyugati Uh, én központú uh, um, individualista felfogás. Uh, és nem arra, arra gondolok, hogy gyereket nem vállalni, hanem szerintem az is, hogy miért vállalunk gyereket. Tehát, hogy ez a saját népem, saját magam továbbvitele, uh, uh, hogy, hogy nekem uh, lesz egy utódom, és hogy azon gondolkodtam, hogy vajon, uh, vajon milyen, milyen ősibb, vagy régi kulturális minták vannak uh, abban, ami, ami ami ez ami a gyerekvállalás kérdése, és én olvastam uh, régen sok ilyen, ilyen uh, hát ilyen, ilyen uh, Eliade könyveket igazából, amikben ilyen törzsi kultúrákról volt szó, és hogyha a fehér éjszakákra például visszaemlékeztek, szerintem az, az, az egy ilyen tök jó uh, alap ahhoz, hogy erről beszéljünk, hogy azért a régi közösségekben nem volt egy ilyen, uh, egy ilyen kifejezett vágy, hogy az én gyerekem, vagy hogy, a, vagy, hogy, hogy, hogy, vagy, hogy, hogy legyen egy gyereke mindenkinek. Hanem, hanem inkább az volt a lényeg, hogy így legyenek gyerekek a közösségben, de hogy voltak egy csomóan, akik amúgy csak annyit csináltak, hogy így tanították ezeket a gyerekeket, és, és egy ilyen nagyon nagy közösségi élmény volt az, hogy gyerekek vannak, és nyilván a mostani már lehetetlen ilyen kis közösségeket elképzelni, ahol, ahol hat anyám van, mert mindenkit az anyámként szeretek, ma már elszeparáltunk egymástól, meg tömeg is van, szóval nem lehet így ilyen kis bondingokat kialakítani és nyilván ezért jön egy ilyen igény ezekre a szekularizált nukleáris családokra. És akkor én igazából innen indulok, hogy akkor, hogy akkor tényleg mi, mi vajon az a mintázat, ami az embert valóban a, a, a, a gyereknemzésre a sarkalja, kell -e tényleg mindenkinek gyereket vállalni, akár egy közösségben is, és nagyon-nagyon, és egyre inkább bizonytalan vagyok ezzel a tévával kapcsolatban. Én szeretnék gyereket, egyébként, tehát hogy azt leszögezem, hogy én személyesen abszolút szeretnék gyereket, nem, nem képzelem ezt el másképp, de, de, de ugyanakkor tényleg, tehát, tehát nem, tudok, nem tudok senkire, hogy mondjam, nem tudok senkire a döntésével kapcsolatban nyilván nem személyesen, de még ilyen kollektív szinten sem azt érezni, hogy így, na, ő egy nemzetrontó vagy valami ilyesmi de lehet, hogy itt már direkt szurkálódok. Minden esetre valahogy ezen ez az álláspontban vagyok jelenleg, és kíváncsi vagyok a ti, ti gondolataitokra, meg érveitekre, meg, meg próbálok még majd így, vagy így mondani ilyesmiket, mert én nagyon ebből a szemszögből gondolkodok, hogy így régen ez hogy lehetett. Hát. Ja, ezzel kapcsolatban szerint, szerintem nekem lenne egy kérdésem, hogy, hogy szerinted mennyire, mennyire kulturális az, hogy ez bizonyos ősközösségekben így alakult, vagy hogy ez így általánosan érvényes az emberre mindenfajta nomát törzsnél. Mert szerintem ez szerintem nem feltétlenül lehet mindenkire igaz. Mert a hogyha gondolk, mondjuk a, a, nem tudom, a Bibliában olyan szinten le vannak vezetve, ö, hogy mondjam, törzsről-törzsre, felmenőről-lemenőre, tehát hogy így annyira fontos volt a vérvonal, hogy így nehezen látom azt, hogy ez minden, ö, hogy mondjam, kultúrkörben úgy működik, ahogy te mondtad. Tehát, hogy a lényeg az, hogy gyerekek legyenek tök mindegy, hogy nem az enyém, vagy az enyém. Igen, ez jó, mondjuk ez jó kérdés, igen. Ezek, a, azt hiszem, amit én hoztam például, de majd utána kell olvasni, ezek ilyen, inkább ilyen polinéz <gül> példák, azokat kutatni, az elia, de <gül> Oké, okay, de hát most érted, azért de, nem de feltétlenül jó. releváns ez. Tehát. De nem biztos, hogy nem releváns, mert én azt gondolom, hogy amúgy, tehát hogy hogy, hogy mondjam, az embernek. Szóval, hogy ilyen szempontban egyetértek az egyik telexes interjú alanyjal, aki mondta, hogy, így, hogy ez egy ilyen belső ösztön vagy érzés kell legyen, és hogy, hogy az is egy belső ösztön, lehet, hogy így nem akarok gyereket, és hogy például ő azt hiszem azt is mondta, hogy morálisan szerint az a legkirályabb, hogyha ha valaki örökbefogad, és amúgy itt kapcsoltam, hogy amúgy ez az örökbefogadás, meg hogy tudatosan örökbefogadni, ez full ugyanaz, mint hogy ilyen kicsit virtuálisan mint amit a, mondjuk a polinézős közösségek csináltak, hogy akkor én, én egy ilyen tanítómentor leszek a többi gyereknek. Üh, inkább ezen a szinten gondolkodom, hogy nem, hogy, hogy ez is lehet egy ilyen őszinte motiváció, hogy nem akar valaki gyereket. Próbálom megérteni. Üh. Igen, tehát ez nagyon érdekes, mert most lehet, hogy egy ákost szellemét fogom ide idézni, és nem akarom ákost így bele, beletaszítani egy ilyen kerevetlen védekező helyzetbe, de hogy, hogy nekem például, és mi korábban beszélgettünk arról, hogy még jó, jó, sok régen ezett, hogy mi azért néha furcsán néztünk azokra az emberekre, akik, akik ezt így nagyon kategórikusan kijelentették, főleg ráadásul ilyen fiatalkorban. És szerintem ehhez kapcsolódott egy olyan érzet, hogy, hogy valójában ők még. Éretlenek, ugye ez az elején felismerőt nálad, mint ilyen, ilyen ér. És, és azt gondolkodtam, hogy ez miért lehet, hogy miért, miért keltette bennem ezt a benyomást, és talán azért, és most nem alá akarom támasztani, hogy igazam volt, vagy nincs igazam, mert mondtam az elén kifejeztem, mindenkinek saját döntése eldönteni, hanem szerintem valami olyasmi lehet, hogy valójában van egy, egy gyerekvállalás a lehető legnagyobb felelősség, amit, amit az ember magára tud vállalni. És mivel mindig a felelősséget párosítsuk a felnövéssel, az érettséggel, talán ezért keltette bennem ezt az érzetet, hogy valójában egy olyan lényer, aki te hoztál létre, és elvezetni őt az első lépéseitől fogva addig, amíg ő nem tudom, saját családot alapít azon, ami elképesztően nagy felelősség, meg lehetőség, amivel hogyha az ember így jól tud gazdálkodni, akkor ez egy kiteljesedést okozhat, és szerintem, szerintem ez az, ami hozzákapcsolja a felnőtti váláshoz. És, és nagyon, nekem számomra egy kicsit furcsa, hogy emberekben nincsen meg ez a vágy, én el tudom hinni, hogy ez így van, miközben bennem óriási nagy, hogy mondjam a tűz, meg így a, a lelkesedés azért, hogy én ezt a szerepet majd egyszer betöltsem, és ennek, ennek fényében furcsa ezt látni, hozzáteszem meg én mindenkinek saját döntése, csak így én is úgy érzem, hogy itt most muszáj egyfolytában egy nem pontját képezni a saját véleményemnek is. Igen, átveszem Ádámtól a szót, és én még nem mondtam el ebben az adásban egyszer sem, de most én is elmondom, hogy ez szerintem is mindenkinek a saját döntése, eskü, tényleg így van. Uh, és, és hogy én, tehát hogy így személyesen senkit sem ítélnék el. Tehát, meg lehet ismételni Alex és Ádám paneljait is. Lehet, hogy talán Csoki még nem mondta el, de utána te is elmondhatod Csoki, és akkor mindannyian elmondtuk. Uh, visszatérve még így Ádám gondolatát, kiegészítve, vagy hogy így megerősítve, hogy igen, én azt gondoltam régebben, és szerintem ezt most is így gondolom, hogy, hogy azért egy ilyen kamaszkorban, vagy a fiatal felnőtt kornak a nagyon az elején, az az, az állítás, hogy én nem szeretnék gyereket, és ez egy ilyen tudatos és átgondolt döntés, az annak így más súlya van, vagy számomra az mást jelent. Tehát számomra az picit inkább az ilyen a világhoz fűződő viszony, jövőbe vetett hit családhoz fűződő viszony, tehát inkább egy ezzel kapcsolatos ilyen statement, úgymond. A, a puzsérék mondták, hogy, hogy, hogy azért az ateizmusnak a, az ilyen halálos lelet az mindig egy nagyon jó ilyen súlyadása, hogy, így, hogy akkor így igazán kiderül az, hogy ki az, aki így tényleg megmarad így a, a hitrendszereken kívül, és szerintem olyan szempontból ez így ideilleszthető, hogy nyilván, már eljön egy olyan kor, amikor a gyerekvállalás egy aktuális kérdés lesz, akkor szerintem ezt valamennyire mindenki újra fogalmazza. Tehát, hogy azért van különbség a között, hogy így ki milyen életkorban mondja azt, hogy nem szeretne gyereket vállalni tudatosan. Ami még nekem ide jön ilyen szempontból, az pont ez az ilyen individualista hozzáállás. Ez, ez valóban benne, tehát hogy egyrészt gyereket vállalni is individualista dolog, olyan szempontból, hogy a vérség, a saját genetikámnak a továbbadása és hasonlók, ugyanakkor, meg egy paradox módon szerintem ez egy nagy énvesztés is. Tehát, hogy, hogyha gyereket vállalsz, azzal valamennyire kijelented azt, hogy te így egy másik lényért felelsz, hogyha ezt így elvállalod, vagy hogy mondjam, vannak, akik ebből kicsakolnak, de, de azért így az volna jó, hogyha a másik emberért így felelsz, és úgymond így valamennyire alárendeled magad neki. Egy bizonyos ideig biztosan, mert hogy neki így ez a, neked így ez a feladatod. És szerintem ez, ez sokak számára így szerintem egy ilyen nagyon ilyen élményközpontú individualista világban, mint a nyugati civilizáció, egy nagyon nagy árnak tűnik ilyen szempontból. De cserébe kiposztolhatod a Facebookon 600-szor, hogy van gyereked, és milyen aranyos. <gül> Ez a, az individualizmusnak a sápja, amit levezd, de értem, amit mondasz. Egyébként ezzel egyetértek, tehát nyilván, nyilván van kollektív aspektusa minden, Szü szülésszületésnek, -szü család családalapításnak. Mm, én ide azt akarom egyébként beszúrni, jó, én is elmondom, senkit nem szeretnék elítélni, aki, az... aki így dönt, mert hogy az egyéni motivációs rendszerekben ez számos olyan dolog van, amiben egyébként nem látunk bele, sőt, nagyon valószínű, hogy vannak benne olyan elemek, amikkel mélyen empatizálunk, mert ö, olyan nehéz élethelyzetek, olyan nehéz múlt, olyan mondjuk uh, uh, tényleg egy olyan uh, jövőkép, ami egészen egyszerűen úgy érzi, hogy felelőtlenség, és akkor a felelőtlenség miatt, a felelőtlenség érzése miatt nem akar gyereket vállalni meg. Számtalan olyan ér van, szerintem hogy az egyéni térben vagy az egyéni motivációs rendszerekben, amit mélyen megértünk. Úgyhogy innentől kezdve szembe ezt nem mondjuk el többször, aki nem értette meg, a komment szekciónak most így, így uh, kerjen ide vissza, hallgasson meg, megint az összeset, és akkor menjünk tovább. De szerintem alapvetően pont Ilyenkor lehet elkezdeni vitatkozni ezzel az egész, amikor bejön az, hogy most igazából ezek az érvek honnan származnak, és hogy honnan vettük őket át. Én nagyon gyakran hallom ezek mögött egyébként a politikai paneleket. A, akkor is, amikor gyerekek, gyerekvállalás mellett érválnak, meg akkor is, amikor a gyerekvállalás ellen érválnak, és amikor a politikai panelek így ilyen memetikailag tényleg megfertőzik az embereket, és szájról szájra terjednek, és az interneten egymásnak adják tovább, és megkeletkezik egy mozgalom, és képzeljétek, van ilyen, most néztem meg egy videót az Unplugged nevezetű YouTube csatornának a videóját, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, ott a kedves hölgy, aki csinálja a csatornát, ő child free, tehát, hogy nem gyermektelen, hanem ö, gyermektől szabad, vagy mit tudom én, és hogy az a különbség a kettő között, hogy az egyik esetben, amikor valaki gyermektelen, akkor szeretne akár gyereket, de nem lehet neki. A másik esetben meg tudatosan dönt az amellett, hogy ő nem akar gyereket valami tök egyértelmű ok miatt, és meg sem próbálja, és ennek közössége lett basszus. És hogy mozgalma lett. És nyilván ez nem egy nagy mozgam és nem akarok a LMBTQ -i propagandisták ellen szónokló pestis rácok szintjére lesülni, hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen globális trend, ami meg fogja semmisíteni az emberi fajt, mert nyilvánvalóan nem igaz. Viszont nagyon veszélyesnek tartom az, azt, amikor tényleg olyan panelek mentén gondolkodunk, amik igazából nekünk a kurva élet életbe nem jutottak volna, hogyha nem találkoztunk volna velük, így bássák magukat az agyunkba, és megerősítenek egyébként saját személyiséggyengeségeket. Tehát, hogy én nem akarok eljutni a következő személyiségfejlődési szakaszomban, mert nekem most itt kurva kényelmes. Úgyhogy hallottam ezt a három érvet, internalizálom, és innentől kezdve fel vagyok mentve a személyiségfejlődés terhe alól, és akkor tudom mondani az ökológiai panelt, tudom mondani azt, hogy ebbe a, amikor nem lesz édesvíz, és két deci vizen fognak varakodni 50 év múlva az emberek ebbe a világba ebbe a körülménybe hozzam ezt a gyermeket ide. Tudok arról beszélni, hogy nekem most ez milyen jó, hogy az én párkapcsolatomat most mennyire tönkretenné egy gyermek, vagy tudok arról beszélni, hogy, hogy hát az én párkapcsolatomban nem lehet gyermeket hozni, hát már most is mennyire szar, akkor mi lenne, hogyha most uh, uh, gyereket szülnék, ugye, akkor hát az milyen borzasztó lenne, mi lenne azzal a gyerekkel, milyen bizonytalanságban hozom világra ezt a gyermeket, vagy lehet arról is beszélni, hogy az én megvalósításom az én karrieremben, az én nem tudom csodámba egészen egyszerűen ez nem fér bele, én egy rossz szülő lennék, én az én személyiségem erre alkalmatlan, én egyébként nem szeretem a gyerekeket, mert nyáladzanak, és kiabálnak, és rohangásznak, és, és hosszasan lehet ezeket sorolni, és ezek tényleg ilyen csontosodott, nagyon klasszikus, nagyon egyértelműen kommunikációsan így előre húzalozott cucok, ezek nem organikusak. Értitek, nem egy saját élettörténetből fakadtak, nem meggyőződésesek, ezek terjednek, mint a mémek. Hm. És nekem ez az állításom? De ott vitatnám ezt egy ponton, hogy van egy könyv, a Dan Sperber írta, aki ilyen nagy nyelvfilozófus, nem, nem is, inkább, hát evolúció, pszichológus, és aztán lett nyelvész. De, de, hogy igazából ők ketten írtak a Mercier nevű francia emberet, egy könyvet, és az a címe, hogy a Enigma of Reason. Ez, a, hát ez az érveink, vagy az ilyen értelmünknek az ilyen titokzatossága, vagy ilyen illékonysága, és hogy ők pont, pont azt mondják, hogy egyébként tehát, tehát sosem az van, hogy, hogy, hogy, hogy az érveim azok, azok meggyőznek, vagy hogy az érvek azok, azok így átkalibrálnak bármit is, hanem hogy mindig az történik, hogy, hogy van egy ilyen primer érzet, van egy ilyen primer motiváció, és hogy ehhez keresünk érveket, és hogy igazából ők nyilván ezt összekötik a a kognitív diszonancia, a redukciós ilyen uh, halál uh, reliabilis, uh, vagy kimutatható ilyen pszichológiai jelenséggel, hogyha valami kellemetlen értéket, téged, akkor megpróbálod valahogy úgy görbíteni a dolgokat, hogy ez így normálisan integrálható legyen, és, és hogy igazából ők azt mondják, hogy, hogy valójában vannak meggyőződések, érzések, és, és ezekről fogalmunk sincs. Tehát, hogy az, az, az öntudatunk az tényleg egy ilyen reflektív dolog, hogy így rá tudunk nézni, meg így eljut hozzánk, így az agyunkból egy csomó impulzós, impulzus, de hogy valójában nem értjük ezeket, megpróbáljuk őket megérteni, és ezért keresünk ilyen érveket hozzá. És ő azt mondja, hogy igazából, igazából valójában semmi, tehát, tehát nincs olyan érv, ami, ami, ami hiteles lenne, mert hogy mindegyik csak, csak azért van, hogy megideológizáld magadnak, vagy hogy ez az agyi, kortikális irányítás, amit rátelepedett az evolúcióval így az emberi agyra, az így azt érezhesse, hogy na jó, most már nem kell ezen gondolkodnom, mehetek tovább valami hasznosabbra. És hogy ilyen formán bocs, még, még tovább, csak hogy ilyen formán viszont azt kell, hogy mondjam, hogy igazából tehát teljesen, tehát én ezt mondom de mindegy, hogy tényleg mit, mit mondanak ezek az egyének, milyen érvet. Szerintem a fontos az, hogy ők tényleg ezt érzik, és ezt a döntést érzik, és valahogy keresnek mellé valamit, amivel ezt így a, a neokortikálisan is meg tudják ezt így fejteni, vagy hogy ezt így le tudják rögzíteni, hogy ez mehessenek tovább az életükkel. De én azt gondolom, hogy az, azt, nehéz, tehát azt nehéz lenne elvitatni, hogy ez tényleg egy belső indítatás, és, és igen, az pedig tényleg nem gondolom, hogy veszélyes lenne bármilyen mozgalom, sőt, szerintem, szerintem az jó, hogyha a közösségek alakulnak ki, mert ez egy mindig egy támogató dolog. Nem feltétlenül vagyok meggyőződve, de most a vitába szállnék veled, vagyis hát, hogy mondjam, félig igazad van, szerintem félig nem. Egyrészt amúgy azt megadom, hogy van akiben ez a motiváció olyan erős, hogy igazából az, hogy van -e egy ilyen mozgalom, vagy nem, az nem számít, mert hogy ő, ő eldöntötte ezt a kérdést, de én ezt nagyon ilyen párhuzamosnak látom mondjuk a Miktaóval, hogy így valakinek mondjuk rossz tapasztalatai vannak mondjuk a, a párkeresésben, és ezért kialakul benne egy, egy, egy rossz érzés az egész ilyen datinggel meg, meg nőkkel kapcsolatban, és, ez, és a, a MGTOW egyszerűen egy ilyen megnyugvást, meg egy ilyen megerősítés, meg egy olyan keretrendszert ad neki, amivel azt mondja, tudod, mint nekem úgy nincs is erre szükségem, leszrom ezt az egészet, de amúgy lehet, hogy amúgy, sőt, valahol biztosan van egy olyan vágy, mondjuk a mgtow hogy ők amúgy szeretnének amúgy másokkal járni, meg szeretnének kapcsolatban lenni, de hogy így itt volt ez a mozgalom, ami viszont felerősítette azokat az érzéseiket, és lecsavarta a másik érzéseiket, amik a, tovább mutatnának a jelenfejlődésben, hogy így, hogy így betagozottak ebbe a mozgalomba. És szerintem valahol itt is lehetne ilyen párhuzamokat megvonni, hogy azok, akik amúgy kicsit bizonytalanok, nem tudják, hogy akarnak-e, vagy hogy ilyen, vagy hogy most inkább úgy vannak vele, hogy nem de egyszerűen ez egy keretrendszert ad neki, egy, hogy itt vagyunk, fogjuk a kezedet, nem vagy egyedül, nem, nincsen rá szükséged. És egyszerűen szerintem a billegő embert elmozdíthatja olyan irányba, hogy a végül nem úgymond egy meggyőződés alapján fog dönteni, hanem mint egy betagozódott politikai mozgalom, szerint ő befogja annak a kurzusnak a megoldását erre a kérdésre, és emiatt nem fog valaki vállalni, pedig lehet, hogy amúgy az ő jelenfejlődése, amúgy arra futott volna ki 40 éves korára, de ő belekerült ebbe a mozgalomban, nem tudom, 28 évesen, vagy hogy látott ilyen videókat, és utána már is szépen lassan elhitette magára, hogy valójában neki tényleg nincs erre szüksége. Meg Alex, bocsi, hagyj, reflektáljak még a közösséges gondolatodra. De ezt pontosan tudjuk, hogy nem így van. Vannak olyan közösségek, akik destruktívan influenz, vagy hahatnak uh, egymásra. Egyértelműen tudjuk. És hogy például az anorexiásoknak is, amikor vannak ilyen olyan közösségei, amikor csak anorexiások vannak bennük, akkor nagyon gyakran uh, el tud menni az egész abba, hogy praktikákat osztanak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan uh, tartsák fenn az állapotukat. Tehát, hogy igenis megesik az, amikor ugyanolyan, uh, vagy ugyanarra a uh, tehát, amikor sors közösségek igazából egymás destruktív mechanizmusait erősítik föl, és nem pedig támogató közeg. Tehát erre vannak példák. Jó, de most valami én azt érzem, hogy, hogy akkor van itt egy ilyen prekoncepció, hogy feltétlenül ez a child-free mozgalom, ez, ez biztosan ilyen szektásra működik, vagy hát itt én azt gondolom, hogy azért tényleg ehhez így egy nagyon erős, érted, egy nagyon erős ilyen rátelepedés kell, hogy, hogy, de hogy ne, így... ne, ne, Nem a szektásság, hanem hogy ezek, ezek a, ezekben az érvekben mindig lehet kapaszkodni. Tehát, hogy lehet kapaszkodni. Meg... A... A, a klímaváltozásos érben mindig lehet kapaszkodni, mindig, tehát hogy ez egy olyan dolog, ami meg a másik, a, tehát az is egy klasszikus, a, ebben az országban, ebbe a nyomorba, tehát hogy vannak ezek az ilyen klasszikus panelek, ami mindig adhat egy egy általánosnigazolást. És ezeket okay. mindig lehet nyomni. De akkor elmondom, hogy mi a, szerintem a, a, a fontos itt, hogyha ha mondjuk később, tehát ő belépett ebbe a klubba, Child Free, minden, ott, ott beszélgetnek erről, meg nem tudom, és később, ahogy, beszélt, ahogy itt Ákos is mondta, hogy így, ahogy aztán érik az ember, meg biológiairól, meg stb., lehet, hogy valakinél megjelenik mégis ez az igény. És hogyha később tényleg belül megjelenik egy ilyen igény, akkor ezt, ezt a közösség megengedi -e, hogy ő ezt kifejezhesse. És hogy ezért mondom, hogy, hogy valószínűleg nem szektással működik, mert hogy egy szektánál ugye, hogyha rá is jössz, hogy, hogy már nem annyira segítesz téged, és tényleg egy belső diszkomfort, meg stressz az egész, hogy bejárod a gyűlésekre, a szekta nem fog elengedni. Én nem gondolom, hogy a Child Free az így, így működne. tehát azért gondolom, mondta, hogy... a ne, ne, ne, ne butítsuk már le egy ilyen szektársra ezt az egészet, szerintem mint ennél sokkal... Tehát... Szerintem kb. ott van most ez a vita, hogy valójában van-e a, a politikai szólamoknak hatása az emberekre? Nyilván tudjuk, hogy van. Én, én azt gondolom, hogy nincs akkora, mint a... Meztet. Nem, hát, hát most, most ettől e ezt a témát leszámítva Magyarországon nem befolyásolja az emberek gondolkodását az, hogy milyen hirdetések, milyen televíziós csatornákon, mit mennek, hát... Te is tapasztalat, hogy amikor az embert megállítják az utcán, és megkérdezik a mindennapi közéleti kérdésről, panelszerűen mondják vissza emberek azt, amit a tévében látnak. Ne mondja De... nekem, hogy nincsen hatása Egyszerűen az a baj, a, hogy, hogy a... Ez, egy, ez egy magába arra pukígyó, mert nem tudod, hogy valójában érted szóval, hogy, hogy, hogy csak nagyon jól rácsatlakozik a, a, a kultúr, vagy a népszellemre az üzenet. Tehát, hogy van, van egy mélyebb tartalom, amit a politika kiszolgál, szóval mondjuk Magyarországon Igen. egy idegen gyűlöletérzés, és Igen. akkor erre rátelepszik a kommunikáció. De ezt nem lehet elmondani, hogy ezek az érvek kiszolgálnak valamilyen belső emberi érzetet? De, de, Nem? de, én ezt el is jó, tudom. Jó, és melyike, melyik emberi érzetet szolgálják ki szerinted? Mely, melyikek? Most mire gondolsz? Hát, hogy ezek a gyermektenenség érvek milyen, milyen belső uh, érzetet erősíthetnek fel, hogy jó, hát ez most, én azt gondolom, hogy ez mindenkinél más, de, de miért te mire gondolsz? Nem, én kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Szerintem ez mindenki, szerintem nagyon sokféle motivációja lehet annak, hogy valaki miért nem akar gyereket vállalni, szóval én már alapból, én talán ebből a diskurzusban azt sem szeretem, akkor hogy Akkor mi a legnagyobb? Cs. De ne, nem tudom, mert akkor nem most mértem fel. párat, pár, pár, kíváncsi vagyok. Szerintem az például érdekes, hogy amiket a, a, az a nő mondott a Telex videóban, aki felmérte ezt, azt hiszem ő is mondta, hogy ez utolsó között van ez a, a klíma meg helyzet, tehát az érvek között. A, de az, várj, az már egy érv, az már egy rácsatlakozó dolog, de hogy mi a belső, a be, mi az a belső, tehát úgy például ha azt nézzük, hogy a, a mondjuk a kormányzati kommunikáció hogyan erősíti fel, amúgy az általános gyűlöletre appellálva ezeket az érzéseket, meg meg, meg a, nem tudom, az emberekben lévő előítéletekre játszva kommunikál, akkor, akkor ezek a a klímaérvek, ezek mind csak az érvek, de valamire rájátszik valami belső ember érzés. Hát, no, én ezért indítottam azzal, én is ezt próbáltam megkeresni, szóval ezért mentem vissza az őskorig, hogy hol lehetnek ennek a mintái, nem tudom, valamiért, mégis ősközösségében is kialakult, hogy voltak nem gyermeket vállaló emberek, akik másképpen járultak hozzá. Nem, nem lehet, hogy ez egyszerűen így a társadalmi fejlettségből fakad, hogy mondjuk azért vállalunk gyereket ilyen ösztönös szinten, mert azt akarjuk, hogy a törzsünk az további ilyen, vagy hogy az emberiség az itt túlélje, de hogy erre most már reálisan így nincs szükség. Mármint olyan szempontból, hogy ilyen személyes szinten ez sok emberben megjelenhet, hogy ez a bolygó így elzötyög, úgymond. Akkor is, hogyha mi nem vállalunk gyereket, mert hogy csomóan vállalnak, a népesség egyébként folyamatosan nő és amúgy meg egy olyan életszínvonalon élünk, szerintem így nagyon sokan Európában, ahonnan már nincs az az igazán nagy drive kitörni, tehát hogy nem egy ilyen, értitek mondjuk egy fejlődő ország, ahol így van egy ilyen ösztönösebb drive, hogy így A-ból a B-be el kell jutni, de hogy mi alapból már a B-be születtünk bele, és hogy így hát így to tompulnak ezek az ilyen ősi motivációk így a nyugati társadalmakban, és akkor megjelenik ez a, vagy nem is az, hogy megjelenik az az érzés, hogy én nem szeretnék gyereket, hanem nem jelenik meg az az érzés, hogy szeretnék gyereket, és, és erre az űrre játszanak rá ezek a, a panelek. Na igen, és, és ez nagyon izgalmas, amit most mondtál, Ákos, nekem erre most két oldalról van uh, gondolatom. Az egyik az az, hogy képzeljétek az Unplugged-nak a videójában, azt mond, majd ezt is belinkeljük a videó alá, hogy nézzétek meg, ott uh, me beleköt abba, hogy létezne ilyen, hogy uh, anyai ösztön elvileg rengeteg olyan kutatás van a... A témában, ami gyakorlatilag megcáfolja az anyai ösztön létezését. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy anyai ösztön, és egyébként szerintem ez elég jól. Tehát, hogy nem tört, nincs ilyen biológiai alapdolog, hogy így vágysz a gyerekre. Ez nem, nem biológiailag nem jön magától. És ugye belegondoltok, a biológiának nem is kellett, hogy ezt az ösztön megteremtse. Ugyanis igazából a szexuális vágy az, amit a biológia létrehozott azért, hogy a, a szaporodást biztosítsa. Nem kell a vágy a gyermek vállalásra ahhoz, hogy a gyermeked megszülessen egy családtervezés, meg fogamzásgátlás előtti világban. Mert hogy a szexuális vágy gyakorlatilag elintézi azt, hogy legyenek gyerekek egy ősközösségben, meg egy biológiai helyzetben. És nekem ez volt a nagy megfejtése erre az egészre, hogy szerintem egyébként igen, ez történik, hogy azóta, mióta van fogamzásgátlás, és eljutottunk egy bizonyos létminimum szint fölé, azóta egészen egyszerűen az emberben ez a fajta biológiai Ősi ösztön, ez egyrészt degradálódik, másrészt megtanultuk mederbe terelni, mert nem következik belőle a gyermek, a fogantatás, mert nem vagyunk rákényszerítve, hanem vagyunk függője gyakorlatilag a saját testünknek, és innentől kezdve lehet más dolgakkal foglalkozni, magasabb szinteken a mászó piramisban, amikhez már egyébként nem feltétlenül kötődik maga a gyermeknek a létezése, kötődhet, mint ahogy nekünk is kötődik, nekünk az egyéni önmegvalósításunknak nagyon szerves része a családalapítás és a gyermekvállalás, de ugye nem mindenkinek, és azoknak, akiknek nem, azok tudnak úgy dönteni, hogy akkor nem. És erre van egy ilyen érdekes kérdésem még, hogy a másik, amit így látok, az az, hogy ugye a túlnépesedés az mindenkit nyomaszt. Elég régóta tudjuk, hogy gyakorlatilag az emberiségnek minden problémája a túlnépesedése visszavezethető. Az éhínségtől elkezdve a bolygónknak a tönkretételén át egészen tényleg addig, hogy, hogy milyen, a, milyen az általános életszínvonal. És hogy, hogyha belegondolunk, akkor az ember az csak egy állatfaj. Az ökológiai szabályozás, a, nép, a populáció szabályozás, az minden fajnál jelen van. Azoknál a, a populációknál, akik túlszaporodnak egy-egy területen, például mondjuk, hogyha veszük az őzeket, de nézhetjük a sáskákat, vagy a pockokat, vagy tök mindegy csomó különböző ilyen szaporodási stratégiával rendelkezik, ugye vannak az E-stratégisták, meg a K-stratégisták, remélem, jól mondom, két betű, és akkor különböző módon e, szaporodnak különböző stratégiákat vállalnak. Az E-stratégisták azok a rengeteg ivadékas szülnek, olyanok, mint a mezeipok és a egy területen, akkor így hirtelen meghal az összes, és akkor uh, alapvetően miután meghalt az összes, akkor ugye leesik a népesség, és újrakezdi ugyanezt a ciklus. A kársztatégista meg kevés uh, egyedet, kevés uh, um, utódot uh, tud csak szülni, és azt meg nagyon gondosan, hosszan uh, neveli föl. És az az érdekes, hogy az ember elvileg kárstratégista lenne, egyszerre egy maximum két gyereket tud szülni, de hogy most jelenleg a bolygón úgy nézünk ki, mintha stratégisták lennénk, olyanok vagyunk, mint a mezei pockok. Hogy így ellettük az egészet, és igazából már egymástól nem férünk el, és már nincsen elég tápanyag ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat, és hogy nem lehet, hogy ez a nem akarok gyereket, ez igazából egy ilyen ökológiai visszaszabályozása a saját populációnk. De, de az a baj, hogy nekem ezt nem ez nem szeretem, és a, a videóban és ez egy nagyon rossz uh, hogy mondjam, magyarázat, meg én, én alapvetően nem szeretem, amikor úgy beszélünk erről a kérdésről, hogy mi így emberek. Mert hogy így nagyon sokan vagyunk, és nagyon sok felé vagyunk, és az, hogy beszélünk arról, hogy igen, túlnépesedés van, de Európában nincsen túlnépesedés. Vannak bizonyos országok, amik túl vannak népesedve. Ilyen mondjuk India. De hogy valójában arról beszélni, hogy Európa túl lenne népesedve, arról szerintem így kevéssé lehet így, így beszélni. És valójában nem nem, nem a, a világ, nem, nem Indiát akarjuk túl kompenzálni ezzel a, ezzel a, ezzel a szemlélettel. tehát nincsen, szerintem semmilyen összefüggés a kettő között. Én nem bemüldem ebbe olyan biztos, meg amúgy csak itt csak akarom uh, rögzíteni, hogy most, most ugyanaz, ugyan, ugyanarról beszélünk, mert mint hogy egy nyelven beszélünk most, szóval, hogy vagy én is azt próbálom mondani itt, hogy, hogy, a, hogy szerintem is előbb van egy ilyen biológiai háttér, amire rátelepülnek a, az érvek, de ez egy kicsit szemben áll a az előző narratívával. Viszont itt, itt én, én, Ádám, a te ellenedben nem lennék abból olyan biztos, hogy, hogy ez. Tehát attól függetlenül, hogy csak India van túlépesedve, meg mit tudom, én, Afrikában születnek rengetegen. Mert hogy, hogy az viszont tény, hogy a, a bőrünkön érezzük, mármint itt a fejlettebb társadalmak, olyan szempontból a bőrükön érzik, hogy, hogy képesek így belegondolni mondjuk abba, hogy tényleg a klímakatasztrófa, meg ezeknek a hatásai, meg, meg hogy ezek szorongást tudnak okozni, és van és mostanában egy csomó ilyen klímaszorongás fórum, meg csoportok, meg mit tudni, meg kutatás is, és az biztos, hogy ez a klímaszorongás ez egy valódi, valódi szorongásból táplálkozik, és nyilván a szorongás az egy ilyen nagyon fluid, meg csapongó természetű dolog, de hogy, de hogy hogy, hogyha ez a szorongás megjelent ezekben a társadalmakban, akkor, akkor az lehet uh, ilyen szempontból így egy korrekciós uh, mechanizmusként magyarázni. Tehát lehetséges, hogy, hogy azért kezdtünk el Jó, de, de, de, de, de de a nagy De igen, pont az, hogy a nagy kényelemben van, id van idő ilyen kérdéseken így mond agyalni, hogy hogy klíma katasztró, klímaszorongás, de valójában ezekről a kérdésekről Olyvaj, mi keveset tudunk. És hát nem ilyen. klímatagadásba akarok áttani, hogy ilyesmi. Csak hogy egyáltalán azt se látjuk, hogy ezeknek a hatásai ezek, ezekre az országokra milyen milyen vannak később kifejteni. Oké, tudjuk, hogy emelkedni fog a vízszint, de hogy hogyan alakulnak át bizonyos éghajlatövek, azokat nem tudjuk. Nem tudom, hogy mit, tehát a klímaszorongás is szerintem egy pont egy olyan tünet, és nem az eredője ezeknek a problémáknak. Nem, nem, nem az eredő, az maga a szorongás, de hogy, hogy miért szorong a, a lételviseletetlen könnyűségében az ember, és én azt gondolom, hogy azért, mert hogy ez, ez valójában a természetnek egy mechanizmusa, tehát hogy ha szerintem a természetben... Nem. Szerintem célt vesztett az ember, és hogy szerintem emiatt van, hogy, hogy egyszerűen ebben a nagy fogyasztásban már nem találunk a fogyasztáson kívül más örömön. De hogyha azt érzi, tehát, ha, De az ugyanaz. Tehát, hogyha azt érzi egy civilizáció, hogy túlságosan kényelmes és túlságosan minden megvan, akkor beindul egy szorongás, mert ez a természetnek a, a korrekciója, hogy nem így kéne történjen ez a dolog. visszakéne menni egy olyan közösségbe, ami sokkal természetesebbnek hat, És nyilván itt, itt az a paradox, hogy nálunk indul be a szorongás és a korrekciós mechanizmus, mert mi éljük meg a kényelmet, de valójában máshol van, van a probléma része. Szóval ez szerintem arra egyébként az evolúció sem számított, hogy az ember annyira globális lesz, hogy, hogy itt tényleg minden mindennel ennyire összefügghet. Nem tudom, a Harari-nak van a, a Sapiens könyve, ami szerintem tök jól így összefoglalja a stációit az ember felemelkedésének, és egyszerűen tényleg akkora az ugrás a, a, a kis szekularizált ö, ö, ö, világok, és hirtelen a birodalmi törekvések, és aztán a, a teljes összekötöttség között, hogy egyszerűen nem tudod felkészülni erre a természet. Úgyhogy ö, én nem tudom, szerintem van egy beráció, amit a csoki ö, itt feldobott ezzel a korrekcióval. Nekem, nekem az a durva érzésem, hogy van, van fejlődés, meg van ö, fenntarthatóság, de fenntartható fejlődés úgy tűnik, hogy nincsen. És ez igaz mindenre, gazdasági és társadalmi értelemben is. Tehát Fejlődés úgymond van populáris értelemben, vagy populációs értelemben a harmadik világokban, de az, az nem fenntartható. Itt, itt, Európában van fenntartható élet, viszont ez nem fejlődik populációs értelemben. Szóval mind a két helyen van ö, probléma, én azt gondolom. És hát nyilván azt lehetne mondani, hát nagyon egyszerű az egész, össze kell keverni, el kell osztani kettővel, és megoldódik a probléma. De valójában ez nem így működik, mint hogy a a migrációs válságnál láttuk, valójában az emberek ezt se szeretnék. Én egy picit még a szorongásokra ugranék vissza, és ez nekem egy ilyen nagyobb dilemmám is ezzel az egész kapcsolatban, hogy mit lehet kezdeni azzal, aki szorong, vagy tehát, hogy a szorongás, tehát ha valaki azt mondja nekem, hogy ő szorong, vagy valaki szorong, akkor én azt látom, hogy így két út van, vagy a Hát vagy, vagy egy olyan környezetet, vagy egy olyan utat kínálunk fel neki, ahol végig tud menni mondjuk az életen a szorongása nélkül, vagy arra biztatjuk, hogy győzze le a szorongását, és jusson ezáltal egy ilyen magasabb, nem is tudom, életformára. És ugye a kérdés az, hogy a gyerekvállalás esetében mi a helyzet? Szóval, hogy. Hogy nekem ez egy ilyen dilemma, hogyha mondjuk valaki nem szeretne gyereket, én nem, nem vagyok az a típus, aki így, így nagyon győzköd, vagy így nagyon így elmondja azt, hogy másoknak mit, mit kellene csinálni. Szóval hogy belőlem ez így alapból az jön, hogy én ebből inkább kimaradnék, de hogy így érdemes-e szerintetek győzködni valakit? Vagy hogy így, szóval a konkrét kérdésem az, hogy elképzelhető -e úgy a gyerekvállalás, mint mondjuk egy ilyen, magasabb személyiségfejlődési stáció, mert hogy egy csomó pszichológiai modellben egy ilyen nagyon markáns része a személyiségfejlődésnek az, hogy családot alapítasz, gyerekeid lesznek, és hogy így nehéz elképzelni ezt gyerekek nélkül, de lehet, hogy akkor új modellekre van szükség. Nem, nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Valószínűleg elképzelhető, mint, tehát nem tudom, ez is olyan nem, mint a kicsit a bölcsesség, hogy, hogy valójában, aki nagyon bölcs, az amúgy mindenfajta ilyen, ilyen plusz segítség nélkül képes eljutni egyik fejlődési szintről, vagy személyiség szintről, a másikra, de hogy hiszem az emberek többségének kellenek ezek a dolgok. Én, én azt gondolom, hogy ez egy kihagyható lépcső, de hogy akkor, akkor tehát hogy ha nem is fogadtál örökben, nem foglalkoztál gyerekkel, nem kísérted őt az útján, nem volt ezzel tapasztalatod, akkor te azt kihagytad. Tehát akkor azt te kihajtad, és a következő megküzdési pont az tényleg az lesz, hogy hogyan küzdesz meg azzal a, a lehetőséggel, hogy meg fogsz halni. És hogy folyamatosan el veszíteni a képességeidet, és hogy meg fogsz öregedni, és egyre kevesebb dologra leszel képes, és hogy szépen lassan elérkezik a halálod időpontja. Tehát hogy szerintem ez kikerülhető, és teljesen jól megugorható, és lehetsz te egy teljes érett, felnőtt személyiség akkor is, hogyha nincsen gyereked, de hogy a gyerekvállalás az egy ilyen extra, olyan, mint egy DLC, egy videójáték van, hogyha most elképesztően borzolta dolgot akarok mondani. Tehát egy olyan extra tartalom, egy olyan terep, olyan kompetenciákat ad, olyan mélységet ad a személyiségnek, olyan élményvilágot ad, egy olyan extra kötődést ad, ami, amit soha sehogy máshogy nem lehet megtapasztalni, csak akkor, hogyha te gondoskodsz éppen valakiről. Igen, bocsánat, én, én, én ezzel egyet tudok érteni, szóval, hogy, hogy hogy ez biztos, hogy lesz egy olyan skillset meg ilyen tapasztalati készlet, amit, amit másképp nem érhetsz el. De az, hogy igen, tehát itt most akkor az is egy, hát ez, ez igazából az annak a vitae lenne, hogy, hogy mi, mi, mi, mi lehet-e normatív személyiségfejlődésről beszélni, tehát hogy egyáltalán mit jelent a normativitás, az honnan fakad, az tényleg abból fakad, hogy mindenki ugyanazokon a lépcsőkön végigmegy, de akkor mi van azzal, aki ezen amúgy nem tud végigmenni, mert tényleg mondjuk nem lehet gyerekenem választás szerint. Nyilván ő is érhet személyiségként, szóval hogy Na jó, itt egy csomó-csomó kérdés felmerül, de egyébként igen, szóval, hogy ha, ha valaki például örökbefogad, akkor az is egy módja, hogy átélje mondjuk a kötődés meg a gondoskodás élményét. Itt nyilván az is érdekes, hogy mondjuk most nekem az jutott még eszembe, hogy tök más mondjuk nőként meg férfiként erről a témáról beszélni, igen, mert a férfiak még nem lehetnek terhesek, de de lehet, hogy mire kijön az adás, másképp nem, nem, de... Már benne vagyunk. Csak, csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani. Hányadik hetes nálad. Nyolcadik, <gül> de, de még titkolom. Apicsába ezt. Na mindegy, szóval mit akartam? Ja igen, hogy, hogy, hogy nyilván itt megint az is, hogy tök más, tehát hogy hogy, hogy a biológia is reagál, és nyilván a férfi teste is változik, meg a hormonkészlete, stb., de basszus maga a születést, vagy a szülést megélni, ami egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen, sokak azt mondják, hogy traumatikus, de most ezt a traumát nem kell feltétlenül rossz szájízzel érteni, hanem hogy tényleg egy, egy testnek és léleknek is egy ilyen katartikus, krízis pillanat, Na most nyilván ebben meg csak a nő, nők osztozhatnak, vagy ez, ez csak a, a gyereket vállaló nőknek a sajátja. Annyit akartam mondani, hogy igen, vannak olyan élmények, amik ahhoz kapcsolódóan nem reprodukáltak másképp. Igen. Én azt hiszem, hogy az, az egy fontos szempont, vagy hogy ez, ebben én is egyetértek, vagy hogy ezt értettem meg a válaszokból, hogy, hogy ami szerintem itt fontos, az az élménye. Tehát, hogyha ha mondjuk valakinél mondjuk kimarad a, a gyerekvállalás, vagy azért, mert ez egy tudatos döntés, vagy azért, mert ö, nem volt más lehetőség, akkor nem árt talán valamilyen ö, formában megélni ezt az önátadást. Akár nyilván az örökbefogadás az én nem, nem tekintek olyan nagyon nagy különbséget ugye, a kettő között, szerintem az is egy ilyen ö, gyerekkel teli élet, vagy hogy mondjam, de hogyha nincs örökbefogadás, akkor nem tudom egy nagyobb ügyért dolgozni, akár egy ilyen transzcendens dolognak ö, alárendelni magad, és ez azért fontos szerintem, mert ahogy sok is mondta, ez igazából nem a 40-es években, az 50-es években az embernek, vagy a 60-asban fog így igazán beütni, hanem amikor már így közeledik a a halál és a búcsú ettől a világtól, és akkor az ember így természetszerűen visszafordul, hogy ő így mit hagyott hátra, minek adta oda magát, és hogy nem árt szolgálni bizonyos dolgokat, hogy, hogy szerintem könnyebb legyen a búcsú ettől a világtól. Tehát talán ez az ilyen szolgálat, vagy így másokon segítés, ez egy ilyen fontos életfeladat lehet így a felnőtt kor után. Azt hiszem... Tud, mit hagytál hátra, Ákos? Az ökológiai lábnyomodat. <laughs> Azt, azt, hittem, hogy a, azt hittem, hogy a vágatlan verzió, de az ökológiai lábnyom se rossz. Igen, nem, ugye hát a vágatlan verziót is nyilvánvalóan ez egy fajta kulturális megélés ennek a továbbalást. Hát a, a gének vagy a mének? És egyébként, az, bocsánat, még ez egy, egy kulcs, és szerintem szóval az valóban bosszantóbb, szerintem, hogy, hogy így nagyon sokat kapnak ebből a, ebből a dologból a nők, ilyen szempontból. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, egy hetedik kerületi művész akarok lenni, aki csak a művészetének él, és havonta váltogatja a, a barátnőit élete végéig, akkor lehet, hogy csinálnak rólam egy életrajzi filmet, és tök menő vagyok. E, mikor hogyha ugyanezt így nőként teszem, meg nem, nem biztos, hogy elkészül ez az életrajzi film. Igen, én, én annyit hozzászúrnék ez a férfi-női elosztáshoz, én, én, hogy én rendkívül sajnálom, hogy ebből a reportból így kimaradtak a férfiak, vagy legalábbis volt egy férfi, de nem tudom mennyire egy reprezentálja ezt a nem tudom, a férfi csoportot, hogy van-e itt nemek közötti vélemény különbség, hogy hogy van-e olyan, hogy, hogy a nők kevésbé, vagy a férfiak jobban akarnak, vagy fordítva a gyerekvállalás? Hogy, hogy áll a két nem a gyerekvállalás kapcsolatban? Bennem van egy olyan érzet, mint hogyha ez így megfordult volna, vagy így távolodnának egymástól a nemek, de ez csak egy érzet ezzel kapcsolatban. hogy a férfiak szerintem talán most már jobban szeretnének gyereket, mint a nők, de lehet, ezt csak magamból vezetem le. Úgyhogy saját démonaimmal küzdök ebben az adásban, de jó lett volna valami ö, ilyen jellegű információ is, vagy hogy több férfi szólal meg. Hát, nem szerintem ezt alapvetően ja, valószínűleg magadból indulsz ki. Nem tudom, tehát a nincs reprezentatív felmérés a kezembe, lehet, hogy keresnünk kellene egy jó kis kutatást azzal kapcsolatban, hogy a férfiaknak általában milyen a gyerekkel kapcsolatos attitűdjük, vagy a gyerekvállalással csak kapcsolatos e, attitűdjük. Csak, bocsak, csak nagyon gyorsan beszólom, hogy szerintem még az, hogyha nem is magamból vezettem le, akkor még nekem még egy ilyen benyomásom van, általában az abortusz kapcsán szokott kialakulni ez a. Hogy ott, ott viszont nagyon előjön a férfiakból ez, a, ez az éleszentség, és ott általában a férfiak a pro life és a nők ragaszkodnak nyilván a jó, a, az abortuszhoz való joghoz, és lehet, hogy ebből gondoltam azt, hogy, hogy ez hasonlóan lehet a gyerekvállalásnál is. Ebben sem vagyok biztos, hogy igaz, de hogyha igaz, akkor mondjuk azt értem. Méghozzá azért értem, mert hogy a, a nem tervezett gyerek esetében nyilván a nők szívják meg általában jobban. Tehát, hogy ott a nőknek van egy olyan függésük, van egy olyan kiszolgáltatottságuk, ahol nem lehetnek benne biztosak, hogy nekik van egy olyan partnerük, aki ebben segíteni fog nekik, nem lehetnek benne biztosak, hogy ez a gyerek olyan helyzetben fogant, olyan egészségügyi állapotban fogant, ami mind a kettőjüknek megfelelő. Egy ilyen kritikus, folyamatos krízis helyzetben a nőknek fontosabb az, hogy meglegyen az a lehetőség, hogy ki tudjanak ebből ugrani, mint a férfinak, aki alapvetően nem, nem kockáztat ennyire ezeket a krízét. De egy gyerekvállalásnál is van ez a bizonytalanság, igazából. Hát jóval alacsonyabb a mérték. Hát jóval alacsonyabb, csak hogy, hogy mondjam, szerintem a rugók, amúgy hasonló, vagy érted, mit akarok mondani ezzel? É, igen, értem, és pont ezért akartam azt mondani, hogy szerintem egyébként a férfiak általában, tehát tényleg most egy nagyon átlagos, Populációs mintáról beszélünk, nem pedig azokról, akik már nagyon korai időpontban elkezdenek tudatosan tervezni a saját életükkel kapcsolatban, és nagyon tényleg ilyen nagyon jó terveik vannak, meg nagyon konstruktívan látják az életüket, meg több évre előre gondolkodnak, hanem ilyen totál átlagos populációról beszéljünk. Szerintem ott a férfiak esetében az, hogy gondolkodjanak a családalapításon, az nem egy sürgető dolog. És mivel nem egy sürgető dolog, ezért ezt itt tologatják. Nincsen erről szerintem egy korai döntés. És éppen ezért én, én azt. Azt is gondolom, hogy a, a férfiak azok nem hiszem, hogy most ebben a időpillanatban jobban akarnának gyereket, mint a nők. De elfogadom ezt az élet abszolút Igen, nagyon érdekes, vagy ö, számomra sokszor ilyen, ilyen különös, vagy ö, talán a megindítóasztózás, de hogy, ö, hogy sok szempontból így a, a férfiak, mint hogy ki is kerülnének ebből a, ebből a diskurzusból, ez nyilván olyan férfiak esetében, akik, nek ez így fontos, vagy szeretnének gyereket, az így rossz. Én sokszor azt tapasztalom, hogy ők így el is vannak, mint egy ilyen hátvéd csapat, vagy nem is tudom, hogy hát így valaki más ezt eldöntötte, valaki más ezt így beütemezte, és ők csak így mennek a flóval ilyen szempontból, úgyhogy hát igen, valaki él ezzel a kényelmi játék lehetőséggel, valaki pedig nem én még, még oda mennék viszont nagyon-nagyon szívesen. Amikor ugye én felhoztam egy érvet, tehát hogy felhoztam ezt a biológiai uh, sztorit, hogy vajon honnan fakadhat az, hogy az emberek itt a nyugati világban nem akarnak végül is gyereket, és hogy Szerintem akkor most így nagyjából Alexa hasonlót gondolunk, csak abban nem gondolunk hasonlót, hogy ennek fényében van-e értelme az érveket dekonstruálni. Szerintem az érveket nagyon fontos dekonstruálni. Pontosan ezért, mert hogy maga a, a döntés az, hogy te nem akarsz gyereket, nagyon fontos így belátni, vagy nagyon fontos így reflektálni rá, hogy azért, mert neked van egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős, nagyon súlyos tényező mögötted, ami, ami miatt tényleg nem, inkább ne a gyereket. Tényleg ne a gyereket, mert mind a kettőtöknek nagyon szar lesz. Vagy pedig az a helyzet, hogy igazából van egy ilyen biológiai drive, ami igazából nincs, vagy megtanultuk kontrollálni. Igazából nem, nem azért nem akarsz gyereket, mert alapvetően az emberi faj sosem akar gyereket, az, az így lett neki. És utána azzal tanult megboldogulni a társadalomban. És egyébként meg ki is akartam magamat javítani, mert nyilván nem arról beszéltem az anyai ösztön nem létezése alatt, hogy amikor ott van egy csecsemő, akkor ösztönszerűen egy nőben nem indul be az, hogy gondoskodja róla, mert ez, ez, ez egy létező jelenség, tehát ez létezik. Uh, arról van szó, hogy az nem kell biológiailag megjelenjen az emberben, hogy vágyjon a gyerekre. Tehát, hogyha nincsen neked még gyereked, akkor biológiailag nem kell, hogy eljöjjön az az életkor, amikor elkezdesz rá vágyni. Az egy más dolog, az egy motivációs dolog, hogy ténylegesen találsz -e magadban rá motivációkat. De hogy, hogy szerintem ezek, tehát hogy pont ezért gondolom azt, hogy igazából ezek politikai, panelek, amik így beleköltöznek ebbe az ilyen individuális, önmegvalósító létállapotba, felfújják ezt a fajta ilyen, hát igazából én nem akarok gyereket. Dolgot, mert a gyerek vállalás tényleg tök nehéz. Azt hiszem, most csak jól körbejártuk, hogy alapvetően itt már majdnem érintettük azt is, hogy áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, egy csomó mindent nem csinálhatsz, hogyha van gyereked. Tehát, hogy értjük, hogy ennek vannak ilyen, ilyen aspektusai is. Persze ezt át lehet keretezni, hogy nem, ez nem egy áldozat, meg nem nem csinálhatsz dolgokat, hanem pont, hogy ez egy új kapu, új dolgokat csinálhatsz, új élethelyzetbe kerülsz, új képességeket alakíthatsz ki, egy új nem tudom, cél kerül az életedben, amit, amit tudsz szolgálni, tök jó dolog, de, de hogy igazából szerintem ezek, a, ezek az évrendszerek ebbe a fajta ilyen új társadalmi helyzetben erősödtek fel és eddig semmi jelentőségük nem volt. És hogy ez a helyzet, ez szerintem mivel új, ezzel nagyon kivagyunk neki szolgáltatva. És én nem hiszem, hogy a jelenlegi állapotban aláksz, amikor rengeteg minden adódik össze, és én igazából ezer szorongok, én ezerfélekettel az egész gyermektelenségtől, mert ha csak a gyermektelenek, akik tényleg nem akarnak gyereket, nem vállalnának gyereket, akkor nem lenne probléma. Az a probléma, hogy a meddőségi mutatók Roható nőnek, hogy a nyugati világban a család alapítás ideje annyira kitolódott, hogy ott igazából már a termékenység nem biztosított, hogy a 30-as évei közepére kezdenek el a nők olyan anyagi biztonságba kerülni, ahol egyébként szívesen vállalnának gyereket, de ott igazából már a termékenység elkezd bezuhanni a föld felé. Az, hogy... Egyébként ehhez hozzáadódik uh, tényleg a, a, a rengeteg politikai panel, és így meggyőzködjük egymást erről, és hogy nem vállalnak egyébként az emberek elég gyereket. Tehát mi kéne ahhoz, hogy stabilizáljuk a társadalmat? Az, hogy minden egyes termékeny nőnek pontosan két darab gyereke legyen, ugye? Mert minden egyes termékeny nő akkor magának, meg a párjának szüle egyet, és akkor stabilizálódik a társadalom, és akkor maradunk tízmillióan magyarok. Hogyha mindenki csak egyetlen egy darab gyereket szül, minden termékenyő egy darab gyereket szül, akkor megfeleződik a társadalom. A következő két generáció múlva 10 millió magyar helyett 5 millió magyar lesz, és hogy jelenleg a, a családok nem két gyerekesek, meg nem több gyerekesek, hanem egyre kevesebb gyerekesek. Már mi is nagyon sokan voltunk egy a, a milleniál generációban, nagyon-nagyon sokan. A millenial generáció egyre inkább a kevesebb gyerek felé tendál azért, hogy biztosíthassanak az egy gyereknek a felnevelését. Most egy csomó minden be lehetne hozni, mint a traumatikus szülés jelmény, meg a nem tudom micsoda. Tehát alapvetően egy társadalmi fogyásban vagyunk intenzíven. A meddőségi probléma az kezelhetetlen és nő. A férfi meddőségről nem is tudjuk, hogy mi a szarok És akkor Ugye ezt, ezt az adatot behozom, hogy a 10 év alatt 60%-ot zuhant a nyugati világban a férfiak spermiumának a száma, tehát hogy valami nagyon jelentős dolog történik, amiről nem tudják a tudósok, hogy miért történik, és egyébként most egyre inkább trendingel ez, a, ez az aktivizmus, vagy ez a csoport, vagy ez a nem tudom micsoda, hogy akkor én, nem vállalok gyereket azért, mert én nem szeretnék gyereket. És ezek mögött vannak személyes okok, amikkel én mélyen empatizálok, csak azt nem értem, hogy ezek a dolgok összeadódásából egy idő után miért nem fogunk ténylegesen egy társadalmi krízis elé nézni. De én még annyit annyi szúrnék már még hozzá, hogy, hogy nekem meg az érvek között az, ami, ami ilyen zavaró tud lenni, hogy, és itt megint a klímás érve mennék vissza, hogy kvázi azt állítod a klímás érve, mert hogy most nem ti, hanem hogyha ez így általában elhangzik, hogy ez egy felelősségteje, ez a felelősség teljes döntés, hogy ebbe a világba, ebbe a klímakatasztrófába, vagy ebbe az országba gyereke szűrni valójában felelőtlenség, tehát aki gyereket vállalkoz, az felelőtlen, mert az a felelős, aki, aki viszont nem vállal a gyereket, és szóval még általában így zavarni, és ez már nem olyan, tehát ez, ez már nem az a kérdés, amikor valaki, hogy mondjam, azt mondja, hogy oké, okay, én így döntöttem, és akkor ez, ez egy ilyen individuális döntés volt, hanem kvázi, hogy mondjam, moralitássá emeled azt, ami amúgy feltétlenül nem egy moralitásból gyökeredzik, Tehát, hogy nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha valaki amúgy akár még azt is mondja, hogy figyeld, én kényelmesen élem az életemet, én nem, én szeretném magamra költeni ezt a pénzt, szeretnék utazni, stb. Hogyha valaki ezt állítja, és azt mondja, én ezért nem akarom gyereket, azért nagyon tiszta sor. De hogyha nagyon sokan amúgy ezt a motivációt csomagolják be mindenfajta politikai érv mögé, azt viszont nem tartom feltétlenül ö, ö, jónak, és, ö, és szerintem lassan rátérhetnénk, hogy amúgy társadalomnak hasznos se a gyerekvállás. Még előbb. Tehát, na, csak annyit akarok mondani, hogy szerintem tényleg az van, hogy túlbecsüljük az érveket. Tehát, hogy én a, még mindig a, a sperberrel értek egyet, mert hogyha megnézzünk kutatásokat, tényleg az van, hogy, hogy, hogy amikor döntéshelyzet elé kerül az ember, sosem az van, hogy ő valahogy érvel, és, és úgy fog dönteni, hanem mindig az van, hogy valahogy dönt, és ez csomószor úgy tök random. Tehát, hogyha a modelleket illesztünk, töklandom, hogy mit dönt az ember, és utána kezdi el megmagyarázni. Tehát hogy. Szerintem nincs arról szó, hogy itt bárki ö, ö, ö, nem meggyőződésből ö, döntene valahogy, és ne utólag magyarázna ezt, még mindig azért el kell mondani, hogy nagyon pici, tehát azért kis százalék az, aki tudatosan nem vállal a gyereket, aki ilyen közösséghez csatlakozik, és a másik pedig, hogy akkor ugyanígy megvizsgálhatjuk a másik részét is, hogy akkor na, mi az érved a gyerekvállalás mellett, és hát nyilván erről viszont nem kell beszélned, tehát hogy nem, nem, nem, nem kérdezik ezt meg így tőled, de valószínűleg akkor is, valószínűleg, hogyha megkérdeznéd, ott is lehetne ilyen szép kis ideológiai dolgokat ki belőle, meg mindenki magyarázhatná valahogy. Az igazság az, hogy, hogy ezek belsőbb motivációk ennél, tehát, tehát ezek nem kortikálisan fognak eldölni nekem ez az de, de, de társadalmilag hasznos se, hogyha sok gyerek születik, szerintem. Na, de, ez egy, ez egy ez olyan topik, ami... Én, én még, még lehet, hogy a társadalom előtt beszúrnám azt, hogy akkor viszont szerintet, hogyha van egy meggyőződés, azt nem is érdemes bolygatni. Böző. Mert hiszem, csak ki az, azért, vagy a számomra csak ki azért dobott be fontos szempontot ezzel a dekonstruálással, hogy. Hogy biztos van olyan helyzet, ahol, vagy nyilvánvalóan van olyan helyzet, ahol ez így oké, okay, és ez egy átgondolt döntés, ez egy mély önismereti folyamat, ahogyan a Telex videóban is elhangzott, hogy általában mély önismeret áll a mögött, hogy valaki nem vállal a gyereket. De mi van, ha mondjuk tízből van három, vagy két olyan ember, akinek egyébként így jó lett volna ez a gyerekvállalás, vagy, vagy nincs ilyen ö, opció, és igazából mindenkinek az a jó, amit így belülről érez. Én azt gondolom, tehát nem, nem, nem, nem jogunk és nem is dolgunk megítélni azt, hogy kinek mi lenne a jó majd, és, és hogy, tehát én nem, nem gondolom azt, hogy ez erre egyáltalán van lehetőségünk. Tehát annyit érhetsz el, hogy igen, legyőződött a vitában, és ha tényleg értelmiségi és magasan kvalifikált és, és, és jól tud gondolkodni, akkor rá fog jönni egy idő után kortikálisan, hogy nem jó az érve, keresni fog egy másikat. Ennyit. Tehát... De én itt nem, nem, nem arra gondolok, hogy, hogy én valakit így leérvelek egy ilyen helyzetben, hanem hogyha valakinek ez egy ilyen élettervezési kérdés. érted tehát hogy, hogy, hogy, tehát, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy vagy, vagy ilyen szempontból, hogy ha valaki ezt érzi, akkor ő ezt érzi, és nem, nem érdemes őt így, nem, nem tudom kérdezni, vagy erősíteni, vagy, vagy meg, megbolygatni ezzel a dologgal. Szerintem lehet kérdezni, csak hogy nem, tehát, hogy, hogy én nem azt gondolom, hogy, hogy ezen fog múlni, hogy ő, hogy ő mit fog választani végül. Tehát, hogyha tényleg ki fog benne alakulni az az érzés, hogy neki kell gyerek, akkor megcselekedni fog, hogyha ez tényleg egy, egy valós érzés. De hogy, de hogy ez az érzésnek a kialakulását nem befolyásolják ezek a, ezek a panelek? Én azt gondolom, hogy nem. De jó, hát erre most nem akkor, mikor akkor veszélye, mi, akkor, Ez egy akadikus kérdés. De szerinted mindenki, vagy mi befolyásolja ennek az érzetnek a kialakulását? Oké, okay, hogyha félre mondjuk az, az ilyen családi, ö, hogy mondjam, helyzeteket, vagy családi előzményeket, akkor, akkor, akkor mi befolyásolhatja? Miért van az, mi? hogy a nyugati, nyugati társadalomba történik ez? Hát nekem továbbá is az a válaszom, hogy ez egyszerűen a, a, a kényelmi társadalom, a tömegesült társadalom, a, a beton dzsungelek szerintem ez valahogy, valahogy ezek, ezek, ezek írják felül ezeket és a tájvokat. És ezek ellen nem érdemes így ellene menni. Hogy, hogy valójában akkor ez, ez egy rossz dologból fakad úgymond, mát, hogy de, a Pont de... az, hogy nem a természetes környezethez alkalmaz, vagy, vagy természetes környezetben él az ember, és hogy ezek ellen amúgy tényleg fel lehetne szólalni, és hogy nem is arról kéne beszélni Ö, hogy mondjam, a jobb oldalnak, meg a budaházi eddának, hogy gyerekvállás, hanem hogy valójában eltávolodtunk azoktól, a, azok, a nyugati társadalom eltávolodott a valódi, vagy mondjam, természeti élettől, és hogy, hogy jobb lenne mondjuk nem Budapestennél két millió ember, meg nagyvárosokban nem tök jó lenne egy a vidéki életet. Fel. Ez, valójában ezeken múlna lehet a végül az, hogy az emberekben kialakuljon az igény, vagy nem? Szerintem, jó, szerintem ilyen módon igazad van, hogyha itt teszed fel a kérdést, meg szerintem, szerintem az biztos, hogy ilyen szituációk többet számítanak. Tehát én, jó, ez most anekdotikus adat, de, nem, de erről sajnos nincsenek olyan jó reprezentatív felmérések. de nem egy embertől hallottam, hogy hogy leköltöztek így egy saját házba, vidék, stb. És olyan, olyan párok, akik előtte, nem tudom, el sem tudták képzelni, még házasodásról se akartak halani, és ahogy ez a környezet megteremtődik, ahogy ott vannak otthon, egy házban, vidéken vannak, stb. Egyből jön az, hogy na, töltsük fel gyerekkel ezt a házat. Ilyen van. Tehát ezek, ezek létező példák is. Biztos, biztos, hogy is a e környezet hat. hat hát, hogy akkor ez többet számít, szerintem, mint a bármilyen panelek. Tehát, hogy én nem azt gondolom, hogy ezek fognak számítani. Ebben igazad ha itt teszed valaki kérdést, abban igazad van, hogy, hogy milyen társadalom tervezési vagy társadalom formálási terveket lehetne szűrni azon kívül, hogy hozzád basznak csomó pénzt hitelre, amit vissza kell Igen, de hogy valójában ez a hozzá. De ez is érdekes, hogy pont, hogy hogy, hogy az ellenreakció, tehát az a, az a politikai oldal, aki szeretne több gyereket, vagy nem, nem is kell politikai. tehát, tehát ez egy tök reális, meg jogos elvárás, meg hogy nyilván, jó, én azt gondolom, hogy szerintem egyértelműen kijelentet, hogy országnak jó, hogyha minél nagyobb a, a születési ráta, és hogy emiatt mondjuk mondjam, a politika tesz érte, de hogy valójában az a durva, hogy ők is már csak reagálnak, reakciósok reagálnak arra az érve, hogy ebben az országban amúgy nincsenek meg a gazdasági feltételi a gyerekvállásnak. És azt gondolják, hogy tényleg ez a probléma, tehát ez az abszurd, nem? De, de, de, nyilván ez az abszurd. Tehát, hogy reagálnak egy politikai évre politikailag, és azt gondolják, hogy megoldanak ezzel egy valódi problémát, miközben nem oldanak meg semmit. Sőt, generálnak egy ingatlan de, piaci lufit. De én pont erről, pont erről beszélek, hogy ezért ezt nem fogod az ideológiák, az érvek és a politika szintjén megoldani. Ha jól emlékszem, hogy... Valójában, jó, valójában, valójában, valójában az ideológia szintjén oldod, meg csak nem, nem a politikai ideológia, nem, nem a gyakorló szintjén. Egy, hát igen, de hogy egy szemléletváltás szükséges, mert hogy kialakítani, tehát valahol minden kultúrával meg ideológiával kezdődik, nem? És utána kapcsolódik. Tehát most, mi, mi, mi az, amivel rá tudod venni a, a, az embereket, hogy leköltözzenek egy faluba? Értem. Hát, hogyha így jó, akkor igen, jó, de ez most... Igen, meg hát, most, ha úgy nézed, úgy a bevándorlók érted ugyanúgy városba mennek, és mégis csinálnak tíz gyereket. Hát, nem, akkor értem, úgy. úgy értem, hogy nem, nem maradhatunk ideológiai szinten. Tehát muszáj muszáj az, hogy, hogy valahogy olyan uh, létkörülményeket terem saládoknak, ahol, ahol ők facilitálva lesznek már csak a környezet által arra, hogy, hogy az az érzésük, hogy na, tök jó gyereket akarok. Uh, és ja, nem akkor... pedig... Igen. Alex, akkor viszont menjünk oda-vissza, honnan indultam, Na. hogy ugye én onnan indultam, hogy arra akartam így rámutatni, hogy az, amikor valami egyéni szinten nagyon megalapozott, például trauma miatt nem akar gyereket, uh -huh. azt értjük. De amikor erről beszélünk, ez egy szociálpszichológiai jelenség, hogy tömegek nem akarnak gyereket valami miatt egy bizonyos típusú társadalomban. Ezzel szerintem érdemes foglalkozni, és akkor ezek a tömegek, ezeknek vannak érveik. De nem tömeges, Na várjál, de azért nem akkora tömegekről van Most szóval, nem, arról, nem arról beszélek, hogy 5 millió ember, arról beszélek, hogy egy definiálható csoport. Úgy jó, jó, hát, igen. Hát, igen úgy, értem. Értem. Értem. Értem. Értem. És hogy rájuk ha. hat egy szociálpszichológiai dinamika. De akkor, de akkor fordítsuk. Tehát az a kérdésem, hogy vajon, hogyha tudatosan gyermektelenek elkeznének egy olyan országban élni, ahol, ahol, ahol, ahol jó, tehát egy jó lehetőségeik, sikerélményeik, nyugodt, csendes, Környékük van, kevesebb stresszel és, és, és jobb szociális lehetőségekkel, vajon nem-e hirtelen uh, egyszer csak ezt egy olyan érzés, hogy na, akarok valamit ide. Tehát én, én szerintem igen, és szerintem ezeken múlhat. Ez, ez már egy jó, tehát ez egy jó félig, félig igen, félig biztos, hogy nem. Ugye a, a gyakorlatilag a relatív létünk az elképesztően nagy. Tehát hogy, mi ennél, tehát, hogy én megint, van egy, van egy beszélgetésem egy, egy barátnőmmel, remélem, nem fog megsértődni, de hogy ott történt meg ez, hogy, hogy uh, Lichtensteinről derült ki, hogy na, ott élnénk. Értitek? Lichtensteinről. A világ legmagasabb gdp vel rendelkező országnak, akinek tizen, nem tudom hányszoros a gdp mi mint Svájcnak. És hogy abszurd horgonypontjaink vannak, ez egy klasszikus szociálpszichológiai probléma, hogy kurva szarnak tartjuk az életünket, mert Lichtensteinnál hasonlítjuk össze. De igazából, ami relatív jól éltünk, elképeszel maga, sose volt még ilyen jó. Jó, persze nem Lichtensteinhez képest, kitérdekel. kiterdekel. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen, egy ilyen nagy problémám, Alex, hogy ennél jobb körülmények közé már hova akarod rakni a nyugati embert, ahol már végre hajlandó gyereket szülni. Nem, nem, de a körülmények... De... De... Most alex a fogok egyetértem, szóval Alex úgy értette, hogy a körülményeken nem úgy kell javítani, hogy kényelmesebb legyen, hanem pont, hogy úgymond kényelmetlenebb <Szí> okay. legyen, csak uh, te nem természetközeli? Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, mert valójában volt az a patkányos kísérlet, vagy nem tudod, az a patkányváros, ja, ja. emlékszel, volt egy cikka. esetleg a hallgatók kedvéért lehet, hogy csak így mond erről Hát, hogy volt talán a 70-es években, hogy egy, az a hogy csatk egy ilyen patkánymetropoliszt, és hogy a, telerakták egy patkányjal, és azt kísérletesztük, hogy a patkány valamennyire hasonló az emberhez, most nyilván ezt nagyon áttételesen nézzük, de nem véletlenül szoktak kísérleti alanyok lenni az ilyen kísérletekben. Azt tapasztalták, hogy elképesztően módon depressziósak lettek a patkányok, visszaesett a szaporodási ráta, ezt én félve mondom ki, mert nem akarok ebből ilyen következtetéseket levonni, de hogy így megnövekedett a homoszexualitás, tehát hogy így valójában, e, de most most, most látom Alex, hogy vigyorogsz, de hogy... De azért no, nem volt, nem, érte. nem akartam ki, csak mondom, hogy, hogy rül én rül nem vigyorogtam, én csak szeretném, hogy ez most nem látszik, de én nem vigyorok. De most csak, ez volt, ez volt, a. a kísérlet a ez basszuszt hazudjam az el, azudjam Mere, el. Rehozul, hát, Ádám kip. kimondta, Alex nevetett, én nem csináltam semmit. Én itt kikapcsoltam a kamerámat, hogy ne lekunk. a kamerámat, a kameráját is kikapcsolta. Ezt nem annak fényében mondtam, hogy ez valami negatív dolog lenne de nyilvánvalóan ez, egy, ez is egy, egy helyzete volt ennek a dolognak, és amúgy hát ezt meg nem mondom melyik könyvben, de volt egy ilyen ahol ezt, ezt csimpázokon is mutatták, hogy azokon vagy, a, vagy na, nem csimpázokon, nem hanem nem állatoknál figyelték meg, hogy ahol túl szaporodnak egy bizonyos területen, ott amúgy ez kiszokott alakulni, mert egyszerűen gondolom kompenzál az a, az a csoport, és, és visszafogja a szaporulatot, gondolom biztos ilyesmi Uh -huh. evolúciós megfigyelés lehet mögötte, de most ez lényegtelen, nem kevesebbek ezek az emberek, most ne kezdjünk el jó emberkedni, most nem ez a lényeg, nem, hanem nem, nem csak persze. annyi, hogy a patkány kísérletben, hogy egyszerűen valójában a metropolis nem a legjobb ö, környezet arra, hogy az ember így ö, éljen, és hogy valójában ennek ilyen hatásai is lehetnek. Hát egyszer beszéltünk a, a civilizált emberiség 12 halálos bűnéről, Pontos, ó, nekem is az a tett, A Lorenzo, és ő is, amúgy igen. ezt egy pontként emelték és szerintem ez nem véletlen. Igen, igen, etológus, biológus, és ő is, igen, erre a figyelmet, és amúgy van egy ilyen térképes, hogy belinkeljük, ahol mutatják, hogy a populáció változásokra ilyen projekciók, hogy a jövőben mennyit fog nőni az jelenlegi statisztikák, meg dolgok alapján. És szerintem nem véletlen azért, hogy ezek a tényleg, a, ha megnézitek Írország, Svédország, Izland, még Anglia, ezek szerintem azok a, ez, ezek, ezek olyan területek is, ahol főleg talán ezek az északi kultúrák, ahol azért van annak kultúrája, hogy így na, nem a teljes kényelem, hanem, hanem egy jó szociális infrastruktúra, de bicajjal járok mindenhova, azért vannak távolságok, de az lefutom, nem tudom, hegyek, hegyi levegő, frissesség, szóval szerintem, szerintem abszolút, te, te, te, ez nem, nem lehet véletlen. És én Úgy, azt gondolom, hogy igen, vagyok a legjobban meglepődve volt egészen magas ez a, ez a, ez a százalék, igen. Hát De ez is szép katolikusok, zövednek, róla, katolikusok, szóval, igen. katolikusok, azok tudják, hogy kell ezt csinálni. Igen, igen. De hogy Csoki, tehát visszatérve, egyáltalán abszolút jól mondja, tehát hogy nem azt gondolom, hogy a kényelemmel van itt a probléma, hanem azzal, hogy igen, tehát olyan, olyan módon fejlődtek ezek a postmodern ö, életterek, hogy igazából ez nem, nem, nem facilitál arra, hogy így bárkinek is gyereked legyen, sőt, pont azt facilitálja, hogy ne gyereked legyen, hogy ne így élt ki a, a drive -okat. és amit, amit te is mondtál, és akkor most, és ja, igen, az egy nagyon király gondolat volt, hogy a, hogy a szexualitás ugye azért, alakult, azért élvezet a szexet, azért elélvezés, mert hogy ez volt a biológiának a mechanizmusa, hogy legyen utódod. Na de hát ezek a városi uh, urbánus, nagyon uh, nem tudom, felálltál a metróra, és senkit nem ismerek, uh, de rengetegen vannak körülöttem uh, környezetek, ezek nyilván azt facilitálják, hogy, hogy a sex is alkalmi legyen, és és ne, ne legyen, ne teljesítse ki a, a, a biológiai funkcióját. Úgyhogy szerintem, szerintem ez ne, ne, tehát, hogy, hogy, hogy ez ilyen szempontból biztosan, biztosan szerepet játszik. É, úgyhogy, úgyhogy én én, hogyha tényleg, tényleg valakinek lenne egy ilyen víziója a nemzeti, nemzettel kapcsolatban, megterve, akkor biztos, hogy azt kínálja a legfontosabb lépés, hogy valahogy, valahogy természetesebbé varázsolni a környezeteket. Sok-sok környezetpszichológust megkérdezni, hogy tényleg mik azok a jó terek, amik inspirálnak, és, és, és akár tényleg gyermeknemzésre inspirálnak. Biztos, hogy ki lehet ezt mérni, csak hát nyilván itthon nem érdekes senkinek, mert el lehet intézni anyi hogy tessék, ott a csoport vett fel a hitelt, azt csináljabb csináljad a gyereket. Hát igen. Tehát azért sok mindent megoldana, hogyha nem ebbe az egy városba tömörülne össze a fél ország, szóval egyrészt kényelmesebb lenne a lakásvásárlás is máshol, mint itt kifizetni nem tudom milyen négyzetméter árakat már másrészt tényleg akkor ez így, ez így tehát elképesztő, tehát én szoktam járni olyan helyeken így munkámból adódóan tárgyalni ami így tényleg azt érzem, hogy ez így full kihalt, tehát hogy olyan elhagyatott részei vannak az országnak, hogy ez elképesztő. És ezzel valamit amúgy kezdeni kéne, mert amúgy, hogy úgymond üres terület előbb-utóbb nem lesz Európán belül, tehát azt majd akkor majd más feltölti. De egyébként a csokk, továbbra sem akarok a Budaházi edda klubba tartozni, tehát ilyen érvényesebb, hogyha olyan, tehát vannak olyan falvak, olyan területek, ahol így van, vannak ilyen pluszos Igen, dolgok, Igen, Igen, van, van erre valami van, reakció. Igen, van vidéki, meg falucsítsók, csak hogy önmagában ez nem sarkal senkit se arra, hogy egy, egy faluba költözzön, hanem valójában az a probléma, hogy nincsen jó úthálózat, hogy nincsen nincsenek megfelelő kulturális lehetőségek, nincsenek megfelelő vásárlási lehetőségek ezeken a, ezeken a helyeken. Tehát nem önmagában a lakhatás a probléma, hanem az, hogy hogy ott milyen szociális meg kulturális hálókat tudsz kialakítani, ki meg kiszűni magad köré, és ezek, ezek, ezek, ezek nincsenek elér, vagy ezek nincsenek elérhető közelben. Tehát egy ember, aki Pesten szocializálódik, és el van az az ingerrel árasz, hogy bármelyik nap kinézhet magának egy koncertet, egy színházat, egy mozit, egy vitaestet, egy nem tudom micsodát, beülhet nem tudom milyen étterembe annak nagyon nehéz elmondani, hogy figyeld, itt ez a falusi millió, ott egy tehén a határba, és hogy egy Tesó, jó ez neked, nyilvánvalóan ez így nem oké. Okay. Úgy lehetne, hogy ha, ha valami értelmezhető tömegközlekedése viszonylag rövid idő alatt el lehet jutni olyan helyre, ahol ezt a szolgáltatást igénybe lehet venni, és akkor az ember amúgy már szívesen él. Tehát azt is látjuk, hogy Budapest környékén az agglomerációba, ami nem tudom, hát azért már lassan egy óra bejutni mondjuk, nem tudom, mondjuk érdről, nem tudom mennyi, egy óra biztos bejutni mondjuk a belvárosba, Azért oda szívesen költöznek emberek, mert valahol vágynak is erre. Tehát akik családot akarnak alapítani, ezek főleg az agglomerációba költöznek. Tehát az emberekben van erre vágy, de az a döbbenet hogy Budapest az egyetlen város, vagy jó, nyilván Debrecen, vagy Győr, még amit ide lehet venni, amik, amik nagyjából ki tudják elégíteni ezt a fajta igényt. Jó, most nem akarom a Szegedélyeket, meg a Pécsieket lesz valami, de tényleg kevés olyan, olyan város van, ami, ami ilyen szinten képes funkcionálni. Sőt, ezek a városok is ö, így hébe, hóba, csak hétvégén tudják ezt a funkciót ellátni. Tehát nagyon fejnehéz az az ország, ami nyilván problémát okoz. De lehet, hogy ez, ez nem magyarázom mondjuk, hogy külföldön mért probléma ez. Azt akartam mondani egyébként Alex, hogy oké, okay, elfogadom, tök jó, de eljutottunk oda, ahova én el akartam jutni. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon király. Egyébként csak azért kötöttem bele, mert megint nagyon azt hallottam benne, ezt a, ezt a fajta ilyen uh, kevesebb stressz, uh, nem tudom, jobb élet, nem tudom, ez, ami nagyon rezonált, tudod, megint arra a panelre, hogy nem alkalmas az élethelyzetem a gyerekvállalása. Egyébként az, csak nem olyan a környezetet, hogy erre stimuláljon téged. Nem születik meg benned a vágy. Azért, mert nem olyan a környezetet, mert egyébként kurvára ki vagy szolgáltatva, a környezet a környezetpszichológiai faktoroknak. És igazából végül is eljutottunk oda, hogy környezetpszichológiai faktorok, szociálpszichológiai faktorok, nyilvánvalóan akkor politikai hatások is, uh, nyilván nem monokauzális a dolog, hanem hanem egy, egy multikauzális dolog. Rengeteg minden egyszerre összeadódik, és akkor emiatt döntenek így, vagy úgy, vagy amúgy az emberek, a pszichológia mindig ilyen. De hogy akkor eljutottunk oda, hogy alapvetően ez a trend, ami megjelent a nyugati világban, e mögött azért látjuk ezt a környezetpszichológiai tényezőt, és gyakorlatilag együtt, egyet is értünk. Egyébként nem gondoltam volna, hogy ezt meg fogjuk így fejteni, ez kurva jó, de hogy akkor összességében én, én ki szeretném azt mondani, hogy szerintem a, a nyugati társadalmaknak tényleg az lenne a jó, ha legalább stabilan tartanánk a. A, a létszámot, hogy mit Én persze egy kis fogyással, de hogy ahhoz nem a jelenlegi populációsát a kell, hanem egy picit több, egy nagyon picit több. Nem, mert az, azzal sem értettem egyet, amit az Ádám mondott, hogy a társadalomnak mindig jó, hogyha minél magasabb a populációsát, az nem igaz. Az Tudom, a jó, hogy kettő magasabb... van egy nagyon picit. Nem, azt mondtam, hogy jó, hogyha magas. Nem azt mondom, hogy minél magasabb. Nyilvánvaló India, ez nem jó, nem jó példa, de például, Beszéljünk már egy kicsit a pozitív hatásairól szerintem ennek, a, hogy miért, miért jó sok gyerek. Például nem omulik össze a nyugdíjrendszer, szerintem szóval ez, egy, ez egy tök jó példa erre. Vagy mondjuk lehetnek politikai változások ebbe az országba, ami jelenleg így nem lehetnek, mert gerontokrácia van. Szóval tehát, hogy most én ezt is így ezt kimerem mondani, tehát hogy az, hogy mondjuk hogy új gondolatok, új ötletek, vagy akár új gazdasági, megoldások szülessenek, az egyszerűen kellenek a fiatal energiák, meg a fiatal gondolatok, meg jelenleg az a baj, hogy, hogy például nem tudom, ebben elhangzott ebben a riportban is, hogy, hogy szerintem nem, az, az egyik nő azt mondta, hogy szerintem nem azzal kéne az államnak foglalkozni, hogy több gyerek legyen, hogy a magyar kultúrát önmagában is segítje azokat, akik amúgy feltörekvők. De valójában nem lesz ki feltörekedjen, hogyha, hogyha kicsi a kínálat, tehát hogy a sok, sok ember van, sokan próbálkoznak ilyennel, van verseny egymás között, akkor, akkor, akkor tud egy szellemi élet is pezsegni. Tehát valójában, hogyha nincsen erőforrás, akkor nem lesznek se sportolók, se, se zenészek, se kutatók. Valójában akkor egy nagyon szűk kismerítésből jön ki az, amit mi magyar kultúrának hívunk, ami szerintem egy olyan, hogy mondjam, régi és nem tudom, elég mély tradícióra visszanyúló országban, mint a milyen, az, az olyan kevés. Tehát, hogy én, én, én örülök, örülnék annak, hogyha így sokan születnének, és, és azok nagyon ilyen termékenyek lennének gondolati és kulturális szinten egyaránt. Én még azt akarom ehhez hozzátenni, hogy meg azt is vegyük észre, hogy az egyre ö, csökkenő vastagságú ö, generációs csoportokat egyre nagyobb teher, terhekkel sújtjuk. Tehát, hogy az egyre vastagabb, arányosan, értek az egyre több, egyre tovább élő idősebb generáció gyakorlatilag az egyre soványodó, egyre kevesebb emberből álló fiatal generációknak kell eltartani, ez egy folyamatos felelősség elhárítás. Tehát, hogy folyamatosan egyre kevesebb gyereket vállalunk, és ez egy öngerjesztő folyamat, azért mert nekünk éppen szar, nekünk éppen azért szar, mert rengeteget költünk egészségügyre és nyugdíjra, azért, mert sokkal többen vannak a boomerek, mint amennyien mi vagyunk, és azért mi még kevesebb gyereket vállalunk, ami miatt a, a, azok a szerencsétlenek, akik egyébként most megszületnek, egyre nagyobb felelősség és egyre nagyobb kell lesznek ö, nyomaszva, mert arányosan egyre kevesebben vannak. Tehát ez egy ilyen spirál, ez egy társadalmi spirál, ahol egyébként egyre jobban megszívja az, aki megszületik. És hogy ennek valahol egyszer azt kell mondani hogy tudatosan, jó, bocs, de én ebből kiszállok, vagy én nem szeretnék ehhez hozzátenni, és hogy ennek nem az a, nem az a megoldás, hogy akkor bocs, én sem vállalok gyereket, hanem ö, tényleg ö, úgy szállok ki a társadalomból, hogy konkrétan kiszállok a társadalomból, a társadalomba nem lehet kiszállni. Ilyen módon. Igen, igen itt, itt előjön egyébként egy kicsit, ez egy, egy játékelméleti dilemma is valójában, mert hogyha én a szar helyzetembe vállalok két-három gyereket a jövőért, akkor ezt csak úgy pluszos megtennem, hogyha arra számítok, hogy más is ezt a döntést meg fogja hozni, hiszen akkor flanissal megél a társadalom. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez egy, ez egy önző döntés, tehát ez egy greedy algoritmus, de de ugyanakkor nem kockáztat, és legalább nem érezheti azt, hogy hátba szúrják azzal, hogy na hát akkor ő felvállalta ezt, de senki más nem De úgy hozzá hogy egyéni éles célból sem mindegy, szerintem a gyerekvállás. Tehát most, hogy hogy, hogy, hogy arról, hogy hát mindenki gondoskodjon magáról úgy, ahogy tud, nyilvánvalóan, hogyha ha jól neveled a gyerekeidet, és bízhatsz bennük, akkor, akkor talán bízhatsz abban is, hogy eltartanak így személyes szinten. Ha pedig amúgy egyedül leszel nagyon rekordra, és így semmilyen segítségre nem számíthat csak az államra, meg arra a vagyonra, amit félretettél, vagy felhalmoztál. Hát nem tudom, ott, ott sokkal fontos fontosabb egy biztos ö, kapcsolat, egy biztos kéz, egy gyerek, mint a, mint a, mint a pénz, ah, szerintem. Igen. Hát igen, igen, meg hát nyilván, hogyha most már így a nemzetről, meg nemzethalál, meg ilyenekről is beszélgetnünk, akkor itt ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy így, ha már ilyen tényleg döntéspszichológiát megpendítjük, hogy így ki az, aki úgy dönt, hogy na akkor én inkább nem vállalok itthon gyereket, és, és akkor nem, nem itthon fog, és nem tudom, nagyon érdekes, egy linkeltem is egy cikket nektek, hogy, hogy valamiért nagyon titkolják az új névszámlálási adatokból ezeket a, a tendenciákat, meg hogy, hogy most mi a, pontos jelszületési statisztika, meg volt valami régebben is cikk, hogy eltűnt x százezer ember, aki így egyszer csak eltűnt az országból. Szóval, hogy... Robi mondta, Orbán Viktor, számoljál azok 200 ezer magyarra. Hova tűntek el Orbán Igen, Viktor zsebében? Igen, Igen, Igen de hogy, ez, ez, töké... Tehát, hogy ez, ez tényleg durva, mert hogy ilyen szempontból az is van, hogy, hogy nem elég, hogy öregszünk, előregedő, nem elég, hogy nem csináltak a milleniálok sok sok gyereket, de hogy még ezek el is mennek, és igazából nem itt fognak születni az újabb gyerekek. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból tényleg megint ott vagyunk. A ahol így nem tudom, száz évente a magyarság a, a herderiósat és a nemzet a, a népek sírja mellett állsz, szóval, hogy ez, ez tényleg megint itt van, és hogy, hogy basszus, nem tud. tehát ez, ez, ez azért igen, nyilván elképesztően en, en szomorú, hogyha, hogyha az ember valamit is érez a hazája iránt. Igen, főleg a magyar nyelv, ami egy ilyen nehéz, nehéz pont, mert láttam ezen a térképen, amit már így említettünk, hogy, hogy például Portugália is csökken, de hát a portugál nyelv az ott van Angolában, ott van nem tudom a Góai szigeteken, Brazíliában, tehát valószínűleg a portugál irodalom az itt túlél, Portugálián túl. De hát hogy ha hogyha így ez, ez az ország így kialszik a fény, akkor egy csomó, csomó jó dolog, amit így úgymond kicsit azt érzem, hogy közösen hoztunk létre, az így elvész. Szóval én személyes szinten ezt nagyon meg tudom élni. Ugyanakkor azt, azt így kevésbé érzem jónak, ugye van ez a Dóró Instagram poszt, egyet anyának, egyet apának, egyet a hazának, és akkor ilyen nemzeti színszalaggal át van kötve a, a kerekedő hasa. Szóval, hogy hogy, hogy az aztán még így fontos előtt tartani, a gyerekvállás az tényleg egy személyes döntés, és most így csak azért, hogy mondjuk egy plusz hitelkeret, vagy, vagy azért, hogy nem tudom, 250 év múlva is olvassa valaki krúdit, vagy mondjuk nem tudom, 500 év múlva, azért nem biztos, hogy meg kell hozni egy olyan döntést, amit te személyesen nem szeretnél. Szóval hát én én inkább, inkább én... azért hozzák meg, hogy a krúdit olvassák, mint sem a csókkér. Ja persze, persze, nyilván a kettő között ilyen szempontból van különbség, de nekem így egészen változik a beszélgetés alatt a véleményem, hogy ezt tényleg meg kell hagyni ilyen személyes szinten, és a környezetet kell úgy változtatni, hogy, hogy az emberek így személyesen akarjanak így tovább lenni, meg így tovább maradni. Ilyen, ilyen családi szinten, úgyhogy ez, ez izgalmas. Egyébként én emlékszem még a legelső adásunkban, volt egy pont, ahol nagyon elfáradtam, és elkezdtem ezen lamentelni, hogy engem mennyire felháborít egyébként, amikor az állam uh, különböző uh, tényleg ilyen pénz alapú cuccokkal próbál motiválni a gyerekvállalásra, hogy tényleg úgy érzem, mintha én nem tudom, le akarnának fizetni ezért, felháborít. Mert hogy én... Azért akarok gyereket, mert valamiért akarok gyereket, és nem pedig azért, mert hogy nem tudom, beleraknak a be X millió forintot, hogy ez undarító, nem? Tehát, amikor ilyen pénzjutalom fejében vállal valaki, nem tudom, egy ilyen személyes, meg ilyen nagy, meg ilyen grandiózus döntést, amiből utána egy önálló, szuverén egyén lesz. Tehát, hogy itt, itt ebben érzek egy ilyenfajta izét, és egyébként a liberális érzületű éppen felháborodó hallgatóinknak szeretném kiemelni, hogy most kifejezetten erről beszélünk, hogy a gyermektelensége mi a viszonyunk, de szerintem ugyanennyit tudnánk beszélni az ilyen nemzeti lobogó miatt gyerekszülésre bíztató oldalról, mert hogy nyilván az is ugyanennyire borzalmas, amikor, amikor arról van szó, hogy úgy vállal valaki rengeteg gyereket, hogy igazából nem tudja biztosítani azoknak a gyerekeknek a megfelelő figyelmet. Itt most nem az anyagi körülményekről akarok beszélni, mert szerintem az nagyon részét meg túl van értékelve itt a nyugati társadalom, hogy milyen erőforrás kell ahhoz, hogy tényleg fel tud nevelni egy gyereket, de az, hogy megfelelő figyelmet kapjon egy gyerek, miközben felcseperedik, meg megfelelő mennyiségű szeretetet, meg ölelést, meg simogatást, meg hogy tényleg oda tudjanak arra figyelni, hogy ő miben jó, és utána azt a fajta képességét valaki gondozza, azt szerintem az szerintem az ő élethez való jogával együtt jár neki. És ha ezt nem tudod neki megadni, akkor mondjuk tök fölöslegesen csinálod. Ide. De tudod, mi a kettő között a különbség, csoki? Na. Hogy a, hogy a, hogy a gyermektelenség az egy létező dolog, de én szerintem pár idióta barmunk kívül nincs az az ember, az meg ebben az országba, aki csak azért, mert a durodóra, meg a Budaháziádba bemondja a tévébe, hogy szülj a világra még egy magyar emiatt gyereket vállal. Jó, de olyan van, aki pénzért, tehát most egy inkább a Jó, igen elég... az, az, Igen, és amúgy, amúgy vicces mert nekem, hogy eszembe jutottam ez amikor ezt a Csoki mondta, a legelső, én nekem pont ma, ma jutott hogy a Csoki ezt így mondta, ezt a, ezt a, ezt a pénzért gyereket, hogy ez mennyire, mennyire fura dolog, és én nem részem, akkor így reagáltam rá, és amúgy valamennyire ezzel egyetértek, hogy én, én megértem az államot, én megértem, és Orbán Viktort is megértem, ő ezt szeretné, Neki ez a szegényes gondolata van erről. Nem, eddig terjed, ő politikai reag, reagált rá. Én azt mondom, még mindig azt mondom, hogy ez egy nemes cél, de, nem, de, nem, de valójában nem segít. Úgy látszik, látszik, hogy nem segít, és hogy ö, talán Svédország, vagy Norvégiában, valamelyik északi államban próbálkoztak is ugyan, ugyanígy hasonló ilyen anyagi támogatásra a gyerekváros tekintetében, és két-három évig nyomta csak meg azt hiszem, a a gyerekvállalási kedvet, ez stabilan nem, nem ez okozza a problémát. Igen, ez, ez kicsit olyan, mint ha nem tudom, nem akar a gyerek oviba menni, és meggyőződ róla, hogy kap utána egy plüssfigurát, hogyha egy hétig jár oldába, akkor jár a plüssfigura, de hogy egy, ez egy idő után nem, nem, nem lesz elég motiváció, meg valószínűleg nem, nem itt a problémának a gyökere, ahogy erről beszéltünk. Hát igen, de hát ez jellemző, hogy az a rendszer milyen nyelven ért, és, és hogyan képzeli el a, a saját népét és polgárokat. Na mindegy. De amúgy az is nagyon izgalmas nekem, és amúgy tényleg itt, itt, itt igazából tényleg egyértelművé válik, hogy, hogy mennyire el vagyunk távolodva attól, ami természetes mondjuk az embernek, hogy tényleg arról kell beszélni, hogy így, nem tudom, hogyan tudjuk a, a, a megteremteni a, a gyermek, hogy ez mekkora erőfeszítés és áldozat, hogy megteremteni a gyermeknek a jó körülményt, és hogy tényleg én a beszélgetés elején is onnan indultam, hogy nem tudom, egy kicsit tekintsünk vissza az, az ős múltba, és így próbáljuk meg így az ottani szellemünket visszaidezni, és hogy tényleg az van, hogy ez hogy így amikor az ember természetes közegben élt, harmóniában, a természettel, meg egymással, meg a, a kis közösségben, fel nem merül ez a kérdés, érted, hogy így, na, hogy lesz a gyereknek jó, mert te, persze, hogy jó lesz, hiszen, hiszen mindenkinek, tehát érted, azért van ott, nem tudom, húsz felnőtt a törzsben, hogy így mindenki tud figyelni a gyerekekre, tényleg a fehér éjszakák, oké, okay, abban sok horror van, de hogy abban is látszik, hogy ott rohangálnak a gyerekek, mindenki tudja a szerepét, a harmónia van, tehát azért volt egy ilyen idilli része annak az életnek, nyilván más kihívásai voltak, de hogy ma azért egy olyan környezetben élünk, ahol érted, a, a, a, tehát plusz erőfeszítést kell tenned azért, hogy a gyerek egy megkapja azt, amire a természet szülte, és amire a te tested, a természet csinálta. Tehát valami elképesztő, hogy mennyire, mennyire más, más dimenzióban vagyunk már így, így emberként. Ja, csak egyet akartam mondani, hogy szóval ezt így tök érdekes, hogy Tök érdekes, hogy szerintem túlértékelik az emberek a fizikai környezetet, vagy hogy ezt, a, vagy nem úgy fizikai környezetet, hogy milyen javakat tudunk adni a gyereknek. Tehát pont az, hogy ebben az ős nem tudtunk annyi dolgot, tárgyat, még talán ételt se adni a gyereknek, de hogy valójában az, hogy ők gyerekek között nőttek fel, mert hogy sok volt a gyerek, az önmagában már megteremtett azt a környezetet, amik, amire valójában egy gyereknek szüksége van, odafigyelésre, társakra, ö, hogy mondjam, hasonló korúakkal történ együtt levésre. szóval ö, nyilván ennek most már intézményes keretei vannak, de itt már muszáj oktatni, már muszáj már valami pluszt rátenni, és azt, hogy ők nem tudtak, vagy nem tudom, hogy így, hogy így ettől, tőleg egy városban, egy városban nagyon ritkán találkozik szerintem az egyik gyerek a másik, csak max, hogyha levisszad a játszótére. De ott igazából együtt keltek, feküdtek, töltötték az egész napot, tehát nagyon más szerintem, hogy mondjam, így szocializálódni is. Egyébként nagyon uh, jól, jól nyúltunk szerintem a darásfészekhez, én valamennyire elégedett vagyok egyébként, szóval ez, ez tök jó. Vagy nem aztánom, sok... meg? Én úgy érzem, hogy nem, nem, nem csípett meg, meg hogy így nekem így javított ez az álláspontomon, úgy érzem. Szóval, -sz -sz -sz -sz hogy, hogy nem, nem, nem a frontális síkja a lényeg ennek a dolognak, amit szerintem így jól kikerültünk, hanem így inkább az okokat kell megváltoztatni, és akkor így ez, ez egy ilyen jó, jó dolog lehet. És hát Ádám említetted a gerontokráciát. Eszedbe jut -e erről valami? Hát nem is tudom. Igazából még valami eszemült, jut, hogy voltam lenne a boltban. Te volt -e most boldban? voltam mostában boltban? Voltam is, képzeld, szörnyű, szörnyű, mert hát ezek a mocskos gépek átvették az uralmat. A Úristen, fölött. nem mondod. A kedvenc kasszám a nyolcas kassa volt, és egyik nap bemegyek, és nincs váró. Én, én próbáltam be bedugni a kártyába az ezer 1000, 1000 forintosomat, és kivezettek. Úgyhogy elismentem a polgármesterhez, és csapkodtam az asztalt rendesen, hogy hát ez így nem mehet tovább. Nem mondtam, hogy ilyen fogok halni. És nem azért nincs Ferencsele... az pénzem, hanem mert nem, tudok, nem tudom megvásárolni a termékeket a Lidl-ben. És, és még szerencsére hogy nem egyedül mentél Ákos, hanem mind kísértünk. tehát így, így ez egy egészen egy ilyen polgári, hogy is mondjam, egy lakossági gyűlés alakult ki az utcában, és elindultunk, és, és, és oda csaptunk az asztalra. Valakinek nem lenne, nem lenne teljesen tiszta ezek alapján a felvezetés alapján. Arról a párhetes cikkről és hírről fogunk beszélgetni, amiről alapján most már nem emlékszem pontosan, nincs előttem a cikk, de majd gondolom, amit kiavítotok, hogy az Aldi vagy Lidlről van szó, nekem ez mindig zavar. Lidl. Lidl lesz. Lidl. Lidl ugye lecserélte a hagyományos kasszáit önkiszolgáló kasszákra, és hát ez az idősebb polgártársaknak nem tetszett annyira, és ők úgy döntöttek, hogy, hogy ezt a, a helyi önkormányzatnál ez hányadik kerület 6. Hatodik. Hatodik. kerület lövöldetér. Hatodik kerület, ráadásul egy ilyen nagyon belső kerület, nem is gondoltam. Uh, hát akkor a lövöldetéri <laughs> lidlit uh, úgy próbálják meg helyre igazítani, az önkormányzatnál uh, reklamálnak ezzel kapcsolatban, és hát útnik, hogy sikerült elérni, mert uh, visszaállítottak uh, hagyományos kasszákat. És erről szeretnénk beszélgetni, ennek a létjogosultságáról, vagy éppen az érvénytelenségéről. Hát szerintem erős, erős élmények vannak, szerintem itt mindenkiben ezzel kapcsolatban. Hadd tegyek egy kiigazítást, ami nagyon fontos, ugye ez most egy ilyen országos projektje a riddle hogy kipróbálja, hogy milyen a, a, a, az önkiszolgáló kasszázás. ezt amúgy megfigyelhetjük az Osama, mert megjelente Na egyre inkább. de az Osám, hogy kell ezt jól mondani, nem tudom, na mindegy, az, az Osama megjelentek, a tesco is vannak, már mindenfelé vannak, de most a Riddle is bepróbálja ezeket, és ezt úgy képzeljétek, el, hogy nem az történik, hogy, hogy az összes nem tudom, izé az emberi kassa leváltódik képesre, hanem két emberi kassa, vagy kisebb boltokba egy kivesztek, és helyette települ hat, hat új önkiszolgáló kassa. Tehát, hogy mondjam, több lesz a kassa az áruházban, lesznek továbbra is emberi kasszák, de ez nem, valahogy ez nem. Tehát valahogy ez az idősebb polgártársainknak nem tetszik. És én ezt tényleg nem tudom felfogni, hogy ez így mi az Isten. Én egyébként abszolút értem ezt a dolgot, méghozzá amiatt, hogy én nagyon hálás vagyok olyan szempontból az elosztás miatt, hogy az önkiszolgáló kasszáknál szinte sosint sor. Tehát ott így át lehet suhanni, és milyen jó, hogy ez így történik. De én arra gondolok, hogy itt, ami még fontos lehet, ez a készpénzes fizetés hogy, hogy na nagyon sok önkiszolgálók aztánál lehet készpénzzel fizetni, de egyébként a lidl nem, és én is nagy lidl vagyok, és, és hogyha készpénzzel akarok fizetni, akkor muszáj beállnom a, a készpénzes sorokba, tehát az ember által működtetek sorokba, amiből viszont tök kevés van, éppen aktív, és tök nagy sorok vannak, és hát nem mondom melyik kerület, de már szervezem a pogromot ezzel kapcsolatban. De, de akkor ez egy iricség? Tehát megjelenik benned az, hogy egy basszus ők előbb kimehetnek, mint te, és hát akkor legyen szar nekik is. Igazából szerintem, hát igen, azt, azt hiszem, hogy én inkább azt szeretném, hogy az önkiszolgálók kasszánál lehessen készpénzzel fizetni, hogyha készpénzzel szeretnék fizetni. De igen, egyébként lehet, hogy ez egy iricség. Meg, meg egy ilyen luddita vibe, hogy, hogy törjük össze a gépeket. Igen, de a kezdjük onnan, és akkor egy ilyen körkérdésben, hogy mindenki mondja el, hogy hol szeret fizetni, és, és, és miért tartja azt jobbnak. Jó, én kezdem. Én sehol nem szeretek fizetni, de hogyha már muszáj fizetnem <gül> valahol, akkor egyébként én önkiszolgálókkal szába szoktam menni, pont azért, mert általában gyorsabb, meg vagy hogyha nem is gyorsabb, mert erre most találtam cikket, hogy kiderült, hogy azért érzed gyorsabbnak, mert hogy aktív cselekvő vagy, és nem valakire vársz. És hogy ez pszichológiailag az időtelést azt így módosítja, és hogy gyakorlatilag lehet, hogy a profi a aki évek óta eszcsenája, sokkal gyorsabban húzza le a termékeket, mint te, meg mire kikeresed a menüből, hogy a, a salotta hagyma az pontosan a hagymák között van, vagy a... Vagy a, nem tudom, a répák között, és hogy melyik a kódja, és akkor leméred, és akkor nem hoztál zacskót, és akkor nem tudom mi. Tehát összességében lehet, hogy sokkal több idő, de hogy aktív cselekvője vagy a, a dolognak, és akkor legalább nem várakozol, és akkor ezt ez kevesebb időnek észleled. Én szeretek aktív cselekvő lenni, úgyhogy én önkiszolgáló kasszához megyek, és egyébként gyakorlatilag sosincs állam készpénz, úgyhogy nekem ez így ideális is. És képzeljétek, én egyszer belefutottam egy olyan kaszába, meg csak készpénzzel lehetett fizetni, és már az összes termékemet, és ki volt írva, hogy így le volt ragaszva a terminál, hogy nem működik a terminál, ott ugye a, a terminál volt éppen elromolva, és akkor vettem észre, hogy, hogy nem fogok tudni fizetni a kasszánál. És hogy igazából itt szerintem ez a szívás, hogy a korlátoznak valamit, hogy, hogy miért, tehát hogy extra erőfeszítést igényel, hogy kiválasz magadnak azt, amivel képes vagy működni, ahelyett, hogy mindenhol fizethetnél mindennál, és akkor nem ezen kellene gondolkodni, hogy van-e nálad készpénz, vagy éppen otthon hagytad-e a kártyát, vagy nem tudom. Én nagyon-nagyon rezonálok ezzel ez a cselekvés által gyorsabban delik az időt, tehát hogyha nem tudom 5 perc van a buszig, akkor inkább lesétálok egy megállót, legalább addig csinálok valamit, vagy lesfelsétálgatok, hogyha messze van a megálló, tehát hogy ez a valami történjen, és akkor legalább így ágens vagyok. Én is imádok, önkiszolgálok aztán én csak oda megyek. Igazából én, én ugye a robotikától nem idegenkedem, hogy ezt megígértem az adásról, hogy nem fogom behozni a gyermekes témánál. Hogy, hogy majd úgyis jönnek a robotok, nyilván jönnek, de hogy igazából itt, itt most van alkalmam <gül> beszélni arról, hogy jönnek a robotok. Én nem idegelkedem tőlük, szerintem tökre, tökre jó, hogy így, hogy, így, hogy így vannak. Az mondjuk rohadt idegesítem, mondjuk ez nem is biztos, hogy a Lidl-nél, de vannak olyan, talán a spárban szokta, hogy a Szuper kártya bonus pont, és ugye olyan rohadt hangosan mondja, hogy így izé húzzam le a kártyát, de ugye nincs nálam, de mégis vagy úgy van beállítva, hogy ilyen nagyon hangosan, mert nem is, hogy nincs nálam, hanem nincs olyan kártyám. De mégis ilyen nagyon hangosan mondja, hogy a Szuper kártya bonus pontot le kell húzni, az kicsit idegesítő. De hát várom az AI önkiszolgálókasszákat, aki majd így, nem tudom, meglátja, hogy öt terméket vásároltam. Hé, nem akartál még mellé egy kifrit is? Basszus! de jó, hogy mondod, akartam. Ezek lesznek az ilyen next level dolgok. Én, én csatlakozom, hát ez egy homogén csoport ilyen szempontból, én is önkiszolgálós vagyok, a cselekvés az egy szuper dolog, engem az alkoholvásárlás rá idegesít nagyon a várnom kell, hogy, hogy 18 vagyok-e vagy sem. Viszont ami, ami a lidzula abszolút egy nehézség, hogy én amióta ilyen vállalkozóként is ezért így van, hogy vissza kell adnom, és így van nálam készpénz, ami egy teljesen más perspektívába helyezi az életvitelemet mert a kártya az ezerszer jobb minden tekintetben, de, de hát nehéz a készpénzesek élete a időben, azt hiszem. Szóval ez, ezzel tudom mérsékelni a, a, a nyugdíjasokat még egy nagyon gyors közbeszúrás, hogy olvasgattam kommenteket a cikk alatt, és volt egy nagyon kedves néni, aki azt mondta, hogy na, megértek kalácsot főznöm, a kalácsot sütnöm a polgármester úrnak. Epic, epic komment. <gül> meg ez nagyon nyomorúságos. Uh, hú, így nehéz elkapcsolódni, én is önkiszolgálós vagyok, de amúgy én egy egészen más érvből én valójában ember volt, <laughs> Tehát, hogy egyszerűen nem szeretem a kasszásokat. Ö, nagyon sok úgymond. De lehet, hogy azért, mert itt, ahol én lakom, és a, a szembe lévő párban nem kifejezetten kedvesek a kosszások, és amúgy lehet, hogy erre is egy egész külön blokkot szállni, hogy valójában az olyan helyeken, mint ahol nem tudom, emberekkel kell kapcsolatot tartani, tehát kosszás vagy, vagy valami kocsmánban dolgozó felszól, felszolgálóként, csaposként, hogy mennyire kell kedves embernek lenni, vagy csak hogy oda kell adni a dolgot, de hogy nagyon-nagyon bunkon tudnak egyszerűen viselkedni emberekkel, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy, te egy, hogy te inkább besemész legközelebb abba a boltba. Tehát Múltkor, ezt most hadd meséljem el, mert olyan szinten szorongató volt, hogy emiatt álltam, lát? Hát igazán az önkiszolgál. Két ok van. Tehát az elősöve kezdeném, még korábban Ákossal a nagytéti kolesz voltunk, és karácsony környékén, karácsony. Hát decemberben, vagy lehet, hogy már november végén is megjelentek a kiregető hiénák a kasszában. Az az azt jelenti, hogy így bevásároltál, és minden egyes bevásárlásnál te szeretnéd támogatni 500 forinttal a nem tudom milyen gyerek alapítványt, mert akkor most, akkor most ki kell ütnöm, hogy, hogy nem akarod, vagy valami nem is tudom, olyan volt, hogy nem tudták kvázi nemet mondani. Ákos, segítsél! Abszolút, hogy, hogy szeretnéd-e támogatni a valamilyen alapítványt, és akkor nem szeretnéd, biztosan kiix -e Igen, tehát hogy valahogy úgy volt helyreállítani arra, hogy... Hogy, ne, hogy neked bele kellett rugnod egy, egy szomorú gyereket a, a áraggal. Tehát körülbelül tehát nem az volt, hogy így plusz, hogy akarod, igen hanem az, hogy ő neki ki kell kapcsolnia. Tehát egy valamilyen tök ilyen meg volt fordítva az egész, és ilyen rohatundorító volt az egész, és ráadásul olyan összeggel, ami még csak nem is esett jó, és minden egyes vásárlásnál hogy bementem egy kakaót venni. Mondom, én ezt így nem, és szerencsére volt önkiszolgáló, és onnantól kezdve én mindig az önkiszolgálónál voltam. Ott senki nem kérdezett ilyeneket, bementem, leraktam, kifizettem, senki nem szólt hozzám. Ez az, az egyik. Innentől kezdődött az én önkiszolgálós ö, karrierem, aztán itt a spárnál is van önkiszolgáló, de van kassza is, és sajnos, mert nagyon sokan balfaszok az önkiszolgálóhoz, és nagyon lassan halad, meg így elfelejtenek a spárban matricát rakni rá, és vannak esve, emiatt néha lassan halad, ezért beállok a kasszáshoz, viszont vannak a spárkuponok. És én nem tudtam, hogy a spárkupont előtte vagy utána kell ö, lehúzni, és meg kell jelölni, hogy melyik termékre, ezért lement, és akkor adtam a kupont, hogy akkor szeretném ezt használni. És mondom, hát ezt előtte kellett volna, hát tudja mit, nekem nem olyan fontos, mondom az a 20%, nekem tényleg ne, hát most akkor visszahúzok. Mondom, hagyja a gecibe, mondom, engem nem érdekel, nem szükséges, mondom, nem ezen a 200 forinton fogok ki meghajni, mondom, nekem erre nincsen szükségem, tényleg ne csinálja. De én most megcsinálom, miért nem lehet előtt? és elkezdte basszus előadni a nagy drámát az ő sors sors ott állt egy csomó ember a sorba, és ő egyenként visszaúszta az összes terméket, amit vettem, hogy na most akkor melyikre akarja? Mondom, erre bazd meg. De hogy érted, nem kértem tőle, te rohadt nyomorék, Érted? És utána szorongás kapott el, hogyha be kell állnom az, azért a, a sima kasszába, és ezért én az önkiszolgáló szeretem, ott senki nem baszogat, lehúzom, nagyon gyorsan csinálom, és így vége. Ö, igen, Ennyi az én önkiszolgáló kasszához, hogy valójában nagyon nem szeretem ezeket az ilyen kasszás nőket, mert valójában mindegyik nő, ezt nem is értem, hogy miért, de hogy elképesztő, elképesztően bunkok tudnak Azt lenni. Tudom, itt a szexizmus rendőrség Ott, a folyamben. Ott, tékek. Abszolút. A spá, a spárba, a spárba, spárba én nem láttam még kasszás férfit. Tényleg, esküszöm lehet, amúgy azt akartam itt hozzá akarom fűzni, hogy ez amúgy fontos szempont, kifejezetten a Lidl-nél szerintem itt abszolút külön pikantériája van ennek az automatok használásnak, ugyanis ugye nem tudom, tudjátok-e hogy a Lidl ugye nagyon híres arról, hogy ott ilyen nagyon, gyors, nagyon gyors a pakolás, és hogy volt egy ilyen cikk a külföldi? Eh... Aha, aha, ez meg rá, megvan van. meg. Ja, ja, ja. azt hiszem erről a Bohócban beszéltek a Tassádiék. Én, tudom, én ezt olvastam de. a Telexen, de lehet, hogy beszéltek De de, de mindenhol volt. Hát igen, ugye az történt, hogy de nem is tudom melyik országban, de talán Anglia, nem? Vagy valami... Álá. Belgium vagy Hollandia nekem valamelyik. A sukasszákról van szó? Igen. Azt Hollandiában a Jumbo nevű áruházlánc vezették be. Igen. Mi? Jum. Én nem hát, erre gondolok. De, de, de, de amúgy szerintem nem a Jumbo vezette be. De, nem a Jumbo. De, de ez de micsoda bár. Valaki fedje fel, hogy, hogy először Alex Miről te mire basszul? gondolsz. Én másra gondolok. Hát de én, akkor egy olyan hír, kezd el mondani. én elmondom. Tehát én egy olyan hírre gondolok, hogy volt egy Lidl, ahol egy anyuka uh, sírva esett össze, mert hogy annyira gyorsan pakolta a Lidulás kasztát. E igen, elszédült, Hogy igen, igen. hogy nézése, és elkezdett sírni, és a tízése, és úgy érezte, hogy nagy nyomás van, meg mit Tudom én, és hogy kiderült, akkor utána egy ilyen panaszre nyomán, hogy ez amúgy egy, mindenhol, tehát hogy ez a lidl egy ilyen visszatérő panasz, hogy, hogy gyorsak a kaszások, és azt hiszem, hogy az lett így a, a nyomozások, végül nem tudom, a nyomozások, de mindegy, de hogy, hogy az is benne volt a cikkben, hogy a lidlben meg van szabva hogy mennyi e, időt tölthet az árus a, a, az adott vevővel, mert hogy valahogy így van kialakítva ez az egész munka rendet, hogy őt nekik abszolút ott jutalmazva és facilitálva van, hogy minél gyorsabban húzzák a termékeket, és ilyen szempontból a időnél az egy plusz dolog, hogyha én az önkiszolgálóhoz megyek, akkor nekem nem kell basszus azt a rohadt tempót, amit ők fel tudnak venni, e, nem tudom átélnem, hogy egy beset kisethom menni a második szakrot már a harmadik izét teszi oda, a tojások lekcsúsznak. A szavétáról, mit tudom én. Szóval ez De, egy új szempont. Szem, ez egy fontos szempont, mert hogy nem tudom, hogy a Lidl vagy az Aldi vezette be azt, hogy, hogy valamilyen piros karkötőt kellett hordani azoknak a nőknek, akik épp menstruálnak, és a, ilyen, a, igen, akkor, akkor, hogy, akkor több mosdószünetet kapnak, viszont ezt számon is tartják, és azért ez mégis azért egy, egy embertelen hozzáállás, és hát érted egy ilyen világban vállaljon valaki gyereket, amikor megcsinálsz egy nagy bevásárlást, és igazából rát se néznek, csak így így kidobálják az utcaikat. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy a mélyben minden mindennel összefügg. De én, szem, én valami én. olyan aspektusra is emlékszem, hogy, így, hogy az öregek nem tudtak így beszélgetni a kasszásra, igen, hogy volt valamilyen... Igen, igen, igen hogy ezt én behozom, de azt akartam mondani, hogy a, hogy a Lidl egyébként az, a tökére fejlesztette amúgy a környezet tervezését ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy észrevettétek el, de hogy a lidolnak van a legszűkebb, legrövidebb pakolótere a kasszáknál. Tehát, hogy direkt azért, hogy te is minél gyorsabban pakolj, mert nem fog odaférni, és le fognak esni a már megvásárolt, a már behúzott termékeid ez a Ez egy hatalmas stressz. Tehát ez egy hatalmas stressz. Abszolút. Tehát a utcával nekünk egy ilyen kéz koreográfia van erre, hogy így kinyitja a táskát, kidobálja. Tehát, uh, szörnyű, szörnyű világban élünk, ahol, ahol a lidül az úr. Na, és hogy a, az idősekre visszatérve, azért ne haragudjunk annyira a nyugdíjasokra, mert a nyugdíjasok Általában az előszokott fordulni, hogy a szociális interakcióikat olyan helyeken élik ki, ahol ugye nap, mint nap megfordulnak többször, mert hogy mondjuk nem annyira uh, gazdag uh, szociális hálójuk van, vagy ugye a hálátlan unokák azok uh, nem járnak haza hozzájuk eleget és nem foglalkoznak velük. Persze, a fidesz szavaztak. Oké, és akkor, Persze, okay. és akkor uh, az orvosi rendelőkben. Uh, Ugye ez az egyik klasszikus panel, hogy az orvosi rendelőkbe is azért járnak be a házi orvoshoz, a másik panel az pedig most született meg, eddig nem is tudtuk, hogy létezik, hogy a kasszásokkal szoktak beszélgetni nyugdíjasok, és hogy a holland áruháznánc, ugye a Jumbo, bevezetett lassú kasszákat, kifejezetten olyan fecsegő, személyes kiszolgálásra működő kasszákat, ahol be lehet állni a sorba, lassú lesz, Lassú lesz, de hogy ott lehet beszélgetni a, az eladóval, és kifejezetten erre van felkészítve az eladó, hogy ott türelmes legyen, lassú legyen, odafigyeljen a vásárlóra. És hogy milyen érdekes, hogy egyszerre jelenik meg az ilyen személytelenség, hogy csak hozzám ne szóljanak, mert csak nekem ne kelljen senkinek a szemébe belenézni, és csak én hagyj intézzem el a robottal a vásárlásomat, meg az az igény, hogy de beszélgessen már velem valaki egy kicsit. Szerintem ez a jumbós, ez gyönyörű. Tehát ez, ez, ez a Slow Life. Ez így nagyon-nagyon epik. És az, az a szomorú, hogy hiszen nem úgy ez egy valamennyire egy ilyen érvényesebb vásárlás, ö, ami a lassú kasszáknál történik, de biztos, hogy egyszer se állnék be oda. Tehát, hogy ez ilyen ezer ez százalék. Ez egy kicsit szomorú. De ez megint az nem, hogy valójában ennek nem, nem, nem, a, nem a commerce volt a helyszín, hanem a piac basszus és a piacon persze ott nyilvánvalóan beszélgettek, akik ilyen kis termelők, van idő, nincs akkora forgalom, ez arra van kitalálva, ez a piaci beszélgetés, ennek az a természetes közeke. Most egy mesterséges környezetbe akarjuk mesterségesen létrehozni azt a környezetet, ami, ami nem ide passzol, tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy, hogy, hogy mi is kiket fogunk oda beütet beütetünk erre le le lesz majd egy képzés, tehát valójában a kosszása azért van, hogy társalogjon, azért elképesztő, nem? Tehát a, a, a, a kosszás azt a plusz feladatot rakni, hogy most legyen legyen izé az asszonynak a pszichológus abban a két percben vagy öt percben, nem tudom, nekem kicsit em... ilyen furcsa. Én furcsa is valahol, de nem tudom, valahol én meg tudom érteni. tehát ez abszolút egy szociális, egy nagyon-nagyon-nagyon erősen szociális intézkedés, és pontosan, és nekem tényleg igazorákosak hogy minden-mindennel összefüggsz, szóval nekem itt is az jut eszembe, hogy így előbb beszélgettünk arról, hogy gyereknek mennyire nem ideális már ez a környezet, mert hogy nem tud a kisbarátaival lenni, a, a, ahogy régen a törzsben, hanem meg menni a játszótérre, de hát az meg egy ilyen, nem tudom, beton körülhatárolt ilyen, ilyen, ilyen lezárt dolog, tehát már annak is van egy ilyen virtuális érzete, de hogy igazából ugyanez megvan az idősekkel is, tehát hogy annyira, annyira nem, nem tudunk, nem, nincs a társadalom. Tehát ahhoz képest, hogy rohadtul kitoltuk az idejét annak, hogy meddig élhet az ember, rohadt sok idős van, meg öregedünk. Társadalom annyira nem tud szegény öregekkel uh, mit kezdeni. Én ugye idősekkel uh, végeztem ilyen kognitív vizsgálatokat a, a, a tavalyi évben, uh, mert az volt az egy, a kutatásomnak az egyik ilyen fázisa, és hát nagyon sok idősebb beszélgettem, uh, uh, 80 résztvevőnk volt, és, és, és, és tényleg mi, mi, mindenki mondta, hogy így azért, azért ez egy nagyon visszatérő dolog, meg van egy kérdőívünk is, ami felmérte az ilyen szociális állapotukat, és hogy tényleg az, az, az, az látsz. Ezen, hogy így azért tényleg nagyon kevés, kevés interakció, hogy ide úgy jöttek a kutatásra, úgy jöttek, hogy hú, hát ez milyen izgalmas, meg hogy ők nem is kérik a jutalmat, mert adtunk pénzutalmat, hát nyilván hát kutatás cserébe, de hát hogy jöttek, nekik már az jutalom, hogy egyáltalán így milyen izgalmas dolog, hogy itt beszélgettek, meg, meg mennyi mindent megtudtak dolgokra, és hogy hogy így hogy nem, nem, nem kapnak interakciót, ha kerülik őket, hogyha nem tudom, egy idős ember elkezd beszélgetni azért, a jobb fejemberek szerintem itt tök jól tudnak rá reagálni, de nem mindig jó fejemberekkel futnak össze, és velem és is egy csomószor történt, majd buszon, villamoson leül az öreg bácsi, és csak úgy mondja magának, és, és magának is nekem is, de igazából csak úgy mondja, és hogy, hogy az a helyzet, hogy erre szükségük van, és hogy ez megint, akkor megint így összekötném az ős közösséggel, hogy ugye ott megvolt az, hogy a, az idős ember a bölcsember, őt meg kell hallgatni, ő neki fontos, hogy a tapasztalatát meséli, és azt hallgatni kell. De ez az idősnek is jó, mert hogy ki van mutatva, hogyha az idős ember sokat beszél és mesél az élményeiről, amik még érik, meg arról, amik érték valaha, akkor egyszerűen működnek azok az agyterületek, amik ugye azért felelnek, hogy ezek, ezek integrálódjanak és újra játszódjanak, akkor, amikor meséli ezeket. Tehát, tehát nem jó az öregeket egyedül hagyni, mert ezeket muszáj neki. Ellenében gyerekek, akiknek mesélhetnének. Tesszük. Hát, na igen, ez is igaz, ez is igaz, de eltávolodnak az unokák is, ez is igaz, és hogy egyébként nem megint egy Vagy nincsenek, de egy csomó társadalomban az öregek nem csak az unokának meséltek, hanem tényleg mindenkinek. Most, csak, csak a, a, a, a, a Telexiportból kimaradt, de az, az nagyon durva, csak ezt így oda szúrni. Az, mi kemény, hogy elviszed a gyerekedet, basszus elköttetni magát és Hogy így az, amiben lehet, hogy te, jó nem tudom, hogy nyilván ezt nem látok rá, csak hogy én mondjuk el, elképzelem, hogy én ebben a helyzetben lennék, hogy lenne egy gyerekem, és én nekem minden vágyom volt a gyerek, meg ilyesmi, és a gyerek úgy jön hogy figyelj, apa, most én elmegyek, és elkötettem magam, és véget vetek a vérvonaladnak, és te ebbe segíteni fogsz. Azt a kurva, hát én a szemot pusztulnék el. Tehát az, valami okay. olyan, szintű, olyan szintű kegyetlenségnek érezném velem szemben, azzal, és, és nagyon érdekes, hogy, hogy ott is előkerültek a nagyszülők, hogy a nagyszülőkkel mi a helyzet, és hogy hát azt mondta az egyik hölgy, hogy hát majd nekik is meg kell tanulni valahogy együtt élni ezzel. De hogy azért ja. nekik ez nem olyan egyszerű szerintem. Az biztos, és szerintem ez ide visszavezethető, amit Alex mondott, és annyira durva, hogy ez a mostani nem tudom, társadalom, vagy ez lehet, hogy mindig is így volt, hogy ezt az ilyen fiatal, felnőtt, felnőtt, tehát mondjuk így 20 és 40 között fókuszál az életre, vagy hogy valahol minden, mindenki ott akar lenni, és így akik a szélén vannak, a gyerekek és az idősek, ők így hát leesnek erről az egész dologról. És tök durva, hogy ők így valamennyire erősítik is egymást, tehát hogy szerintem nehéz, vagy én azt látom mondjuk a saját szüleimen, hogy így az, az történik, hogy mondjuk én már azért jócskán kirepültem, a tesóm is kirepül, és hogy nekik most már az a fázis jönne, hogy nagy-nagy szülők kíválnak, de ez még egy darabig nem fog megtörténni, és hogy ebben a gebben így mit kezdesz a te ilyen idős koroddal? Szóval, hát minden-mindennel összefügg, ez csodálatos. Igen hogy hát vissza a lidő, és a lövöldetérhez, az azt hiszem. De, hát <gül> ismerünk, szerintem, ez egy, szerintem ez egy érdekes kérdés, mert mint, hogy a lidő a sokkal kevésbé érdekel már, ez engem sokkal jobban érdekel, hogy elkezdünk élni, élményeket szerzünk, teletöltjük az életet minden jóval, és utána mi a szart kezdünk vele. Mert értem, lehet nagy dolgokat szolgálni, ugye ez az egyéni megküzdés azzal, hogy nem teremtettél, akkor teremts valami mást. hogyha nem gyereket, akkor nem tudom, írják könyvet, vagy keress egy nagy dolgot, amit felveszel a vállalatra, és akkor azért a nagy dologért teszel. Ugye, Ákos, ezt te mondtad, mint az egyéni megküzdés ezzel a nem adott fel önmagad, meg nem vagy valamiért, meg nem valamiért teszel az életben dolog, de hogy én annyira azt gondolom, hogy ez... Tehát, hogy vannak olyan nagy dolgok az életben, amit a társadalom a társadalmon kívül, meg a, meg a személyes vérvonalon kívül lehet értelmezni. Tehát mik azok a nagy dolgok az életben, amiket, amiket így lehet szolgálni, miközben egyébként a, a társadalom mondjuk így fogy, és ez neked így tök oké, okay, meg egyébként neked sem lesznek utódaid. Tényleg a transcendens, amit Ákos mondott, nem tok, nem tok, nem, én, én személy szerint nem tudok semmit mellé helyezni, ami, ami ilyen szinten érvényes lenne. Hát igen. Hát igen, én a transzcendens tudomány, művészet, szerintem ezek a dolgok, amik, amik ilyen jóval-jóval nagyobbak nálad. Én arra én gondolok, csak, hogy ki, ki, ki, ki hallgatja meg a művészetedet, meg kiolvassar a tudományt, hogyha, hogyha egyre nagyobb azok, akik, tehát egyre nagyobb az egyre nagyobb a felhalmozott tudásanyag, és így valójában nem tudom, ilyen bizonyos, ilyen szűk kutatási területeket lehet, utána sor senki nem fog így elolvasni, tehát valahogy én ebben nem érezném azt, hogy így basszus ebbe felmaradtam. Ja, ez jó kérdés. Nem tudom. Én azt is gondolom egyébként, hogy igen, tehát, tehát ezt nyilván mindenkinek, hogy egyénileg kell így megélnie. Tehát ez is egy olyan ilyen kérdés, hogy ennek társadalmi... Tehát én szerintem tényleg társadalmiak azt lehet csinálni, hogy egyszerűen facilitálni, hogy ezek, ezekről így tudjunk, meg tényleg az, hogy, hogy az idő, idősek kapcsán is azért legyen egy ilyen élményünk, hogy, hogy, hogy attól még, hogy most sokan vannak, meg hogy nem tudom, nem mindegyik egy ilyen kiemelkedő bölcs, mint ahogy tűhetett kisebb közösségekben, de hogy nem tudom, mindenkinek fontos az, hogy újra és újra elmesélje a saját dolgait, és hogy hogy ezekre így meghallgatni szociálisan. Szerintem ez egy király dolog. Meg így, ilyen szabadon a Jumbónak az intézménye is nagyon király, és szerintem lehetne több ilyen. És uh, lehetne ezt jobban jutalmazni, meg nyilván, és akkor itt az egész kibomlik, hogy igazából egy olyan állam, ami, ami, ami kapitalista, de szociális uh, intézkedéseket tesz és szociális értékeket uh, kapitalizál az a legkirályabb állam. Tehát, hogy ilyen szempontból én sosem a kapitalizmusra haragszom, meg a kizsák, de mondjuk arra is, de hanem, hanem az, hogy, hogy igazából a, a szociális javaknak, meg dolgoknak nincs, nincs túl sok értéke. És azt hiszem, hogy majd fogunk beszélni jövő héten egy filmről, amiben a rendező nagyon hasonlóan gondolkodik, hogy igen, hogy... hogy hogy jó az, hogyha az érdemeidért kapsz dolgokat és, és kapitalizmus is dolgok, de hogy, hogy ha, ez, ha ez különösen szociális és hazban jutalmazó, hogy te gondoskodsz, vagy, vagy gyermekeket látsz el, vagy jó a környezet ahhoz, hogy ez megteremtődjön, akkor az a legkirályabb állam, vagy világ. Úgyhogy ja, hát ez lenne az irány. Amit követni kéne. Kicsit sajnálom, hogy eltértünk ennyire az önkiszolgáló kasszáktól, mert... Viszont ez egy gyönyörű ív, tehát hogy szerintem mi, mi, mi elindultunk egy ilyen jaj nyugerek nyugdíjas lugdosás flóban, és egy ilyen na nagyon szép ívre fordultunk rá, hogy valójában így oda kell fordulni, meg kell élni a pillanatot, kapcsolatot kell teremteni. Sokkal jobb arcok igen, vagy, mint gondoltam. Igen, most egy szentimentális lett, de én azért visszamennék még ebbe. Én nem tudom. Ez... É, nem lehet, lehet magasra abban, hogy viszont, így, abban, igen, így, igen, igen. Mert azért meg lehet tanulni azt az önkiszolgálókat. Meg, meg olvastam olyan érveket, hogy hát nehogy már én szolgáljam ki magamat, meg ilyenek, hogy így én nem, én nem, nem, nem, nem, nem engem fizet a lidli, hogy kasszázzak, meg ilyen, ilyen érveket, és hogy valójában az, ezek kevésbé szentimentális érvek voltak, mint amikről itt most beszélgettünk, szóval én azt is gondolom, hogy, hogy az emberekben megint csak az a rohat nagy kényelem, meg az a mindenki szolgáljon ki, és egy kicsit sem vagyunk hajlandók tanulni Öre, feleg öregkorban így bennem adunk a saját már megszokott struktúráinkban, és így nem vagyunk hajlandóak egy kicsit is kimondozolni ebből a komfortzónából. Én ezt azért szomornak tartom. És én annyira szeretem azokat az öregeket. Én nekem van egy-két ilyen ismerős öregbácsi vagy néni, akik így ilyen nagy lelkesedéssel beszélnek arról, hogy hú, az interneten mit olvastak, vagy mit találtak, vagy így tudják használni az internetet, meg ilyen, ilyen viszonylag ilyen modern dolgokhoz így van közük, én azokat mindig olyan nagy érdeklődéssel meg, meg állítattal tudom hallgatni, mert ahogy ők is beszélnek róla, az engem így lenyűgöz, hogy nem az van, hogy kész, én már, én már nem, én már, én már nem foglalkozok ilyen dolgokkal, nem hanem még keresik az újat, és, és, és belerakják magukat azokba a helyzetekbe, öregkoruk ellenére, a, a, ami, ami előre visz. Úgyhogy szerintem bátran lehet próbálkozni önkiszolgálni a kasszával, segítséget, és előbb-utóbb ez menni fog, vagy nem tudom. Uh -huh. I Igen, egyébként szerintem itt, itt, itt van egy ilyen nagyon sajátos magyarsága ennek, vagy nem tudom, hogy Azért, azért én úgy tudom, hogy Amerikában már azért rengeteg idős drónokkal rendeli meg magának a, a, a kaját, meg ilyenek, tehát ez egy létező intézkedések, Amazonnal, meg mit tudom én. E, itthon valahogy nem tudom, azt látom tényleg, hogy van egy ilyen rezisztencia, de egyébként itt az is érdekes kérdés, hogy tényleg az idős kor, vagy mit nevezünk idősnek, tehát mondjuk jó lenne útni, hogy ezek hány éves idősek voltak, valamilyen én nagyon idősnek képzelem őket, de nem voltak olyan nagyon idősek, vagy nem tudom, hogy... Én, én a kommentmezőt olvasgatva én inkább egy ilyen középkortól felfelé... Viszont, viszont na, és ez viszont durva, mert hogy... És én amúgy pont a kutatás kapcsán, amikor, amikor fogadtam ezeket az időseket, és ugye mindig megkérdeztük a születési évüket. és hogy erre kapcsán így gondolkodtam, hogy basszus, amúgy nagyon durva, hogy ma már egy 65 éves ember az 43 évesen már simán internetezett, mert 2000 volt 22 évvel ezelőtt, tehát hogy, hogy basszus azért, most már nem arról beszélünk, hogy ilyen, ilyen nagyon durván későn jöttek be ezeknek az embereknek az életébe az internet, vagy ez, a, ez, a, ez az egész ilyen kultúra, úgyhogy, úgyhogy azért eltelt így az idő, tehát 2023-ból visszanézni, és, és a mai 60 pluszosok már, már nem voltak olyan idősek, amikor bejött a, a, a, ez az egész gépi tudomány, meg minden. Szóval, szóval mondjuk, ha megértem, hogy valaki aki éves, és akkor így ezt, ezt nehéz elsajtítani, de szerintem ha 60-70 éveseknek ma már így nagyon tehát fura, fura, és kimondottan inkább tényleg egy ilyen elmaradó régiót jelenít meg a szemem előtt, vagy, így, vagy egy ilyen nagyon rossz mentalitást és akkor a másik dolog, ami még jellegzetesen magyar, megyek árulkodni valakinek. Érted? Tehát egy piaci szereplőről van szó, aki azt csinál, amit akar. Tehát ő egy, basszus, ő egy szolgáltató. Tehát, érted? Ott, ő, hogy mondjam, úgy adja el ezt az áruta, hogy akar, és egyből, tehát érted, nem a Lidlihez mennek, és akkor így kérlik, hogy tök jó lenne, hogyha visszállítanám, vagy normális módon jelezni ezt így vissza a cég fele. Nem, a politikához megyük, az önkormányzathoz, a polgármesterhez, mert nála van a hatalom, és hatalommal kell átütni ezeket a dolgokat egy piaci szereplőn. szerintem nekem ez teljesen abszurd. És hozzátenném még itt a Jumbo-sztorihoz, én azt feltételezem, hogy Hollandiában, vagy Belgiumban az önkiszolgálók azt is tudnák használni, de ennek ellenére szeretnének beszélgetni. Itt pedig nem tudják használni, és ezért akarnak beszélgetni. És nem ez nagyon nem mindegy. Igen, bár, bár egyébként én most sajnos engem nagyon elvitt ez a szentimentalizmus, és, és nagyon nehezen jövök ki ebből. Az hogy a kedves bácsikat és néniket, tudod, én is útkor beszélgettem egy olyan kedves nénivel hazafel a vonaton, és nem rágondolok-e egyből -e ezekben a szituációkban. De hogy, hogy csak én arra gondolok, amit mondtál, Ádám, hogy, hogy milyen traumatizáló élményeid voltak a személyes kiszolgálású kasszákkal szemben, hogy vajon arra nem lehetne mondani ugyanezt, hogy, hogy amit mondtál, hogy hát meg kell tanulni az szolgálód szóval, hogy így. Hogy érted, hogy igazából lehet, hogy az a jó, hogyha lehet választani, hogy ki mit választ. Ezt nem értem most, mit akartál, mivel akartál tehát, konfrontálni. Tehát, hogy, hogy te azt mondtad, hogy, hogy, hogy az emberi interakciók miatt, vagy azoknak a terhessége miatt választod a. Az, a azért, mert az bunkók az ezért kiszolgálok nagyon sokszor azért. Igen, csak hogy arra gondolok, hogy igazából talán erre is rá lehet húzni azt, hogy így hogy ezt így meg kell tanulni, kezelni, vagy ilyes, vagy hogy... Ebben... Hogy a picsába kellett volna kezelni, arra hogy a picsába kellett volna kezelni ezt a helyzetet. Mondtam, hogy nem kell, ne, ne csinálja, mondom, és tényleg én mondom, ne hagyja, csak nem fontos. És, és ő be akarta hergelni magát, azt mondom, nem, nem fontos, mondom, most, most mi, mi szükség van erre? És ő, és ő dacke, tudod így, vagy dapke, meg akarta csinálni ezt az egészen. Hát igen, Ádám, de hogy érted, az, vannak ilyen emberek sajnos, találkoztál egy ilyennel, és hogy, nem, tehát, hogy... Ezen, ezen így... tehát Nem, ilyen, többször az találkoztam, van, hogy Hogyod, hogy, hogy pörögjen az arcán, aztán túl lesz rajta, te meg tovább az életedben. de, Jó, de hogy a... én ezt, ezt kihagyhatom az életből, mert amúgy többször találkoztam ilyet az önkiszolgálóan, akkor, akkor mi szükség van erre? Na ez az, erről van szó, szóval de az Ákus is erre akarja felhívni a figyelmedet, hogy te egy személyes döntés miatt, egy személyes preferencia miatt az önkiszolgáló kasszákat preferálod. A nyugdíjasoknak más a személyes preferencia rendszere, mert nekik nagyobb stressz okoz az, az önkiszolgáló kassa, hogy az, hogy a neki az nem... rendszerben... De, hogy... De na, ott az egy kiszámítható rendszer... A, a kasszásnő, neked. az kiszámíthatatlan. Neked, de, neked. Igen, neked igen. A, de, nyugdíjasnak, nem, a nyugdíjasnak a... az emberek azok sokkal kiszámíthatóbbak át. De ne, ne, most, hogyha megcsinálja háromszor már nem kiszámít, tehát az, az mindig ugyanúgy működik. Azért a kasszásnő nem mindig ugyanúgy működik. Az objektív. Nem, nem mindig ugyanúgy, mert azért van, hogy nem húzza le rendesen, nem méri ki, mellékatti, nem biztos, hogy tudja hogy kezelni. De, nem de ez olyan kérdés, a, hogy a a mérleg hiba, hiba egy lesz nem tudok megvenni, mert négyszer kell oda nyomnom a mérleg. A spárban nincs ilyen probléma, mert ott előre kimérted. Nem volt Hol? ilyen. A spárban? A spárban, spárban. itt. itt ha túl könnyű a záró, akkor nem érzékeli a mérleg. De hogy, na de az, az, hogy nem Adam, Adam, ér... De nehogy már ne Tehát nyilvánvalóan érthető, hogy valaki, akinek ez nagyon távoli dolog, és kényelmetlen, annak ez kényelmetlen is kényelmetlen. Értem, értem, hogy kényelmetlen, de hogy valójában szerintem nem, nem párhuzamba hozható az én esetemben, Én azt gondolom. Oh, mindegy. Mert most az olyan, Szerinti, mint hogy én nem tudnék tudné ke embereket kezelni. De hát az a helyzet, hogy én, én mindent megtettem az ember kezelése érdekében. De, igen, ez le lehet, hogy fals volt a párhuzam, csak én meg akartam villantani. Én hogy... tudom, tehát, de most igazából, hogy én olyan vagyok, mint egy öreg asszony, aki nem tud a, pén a önkiszolgálónál. Nekem ugyanakkor a stressz hát nekem okoztak stresszt. <gül> hát, hogy én nem tudtam ezzel a helyzetet mit kezdeni. És ezzel a helyzeten nem is lehetett mit kezdeni. Ez egy elháríthatatlan helyzet volt. Oké, okay, okay, elfogadjuk, Ádám, elfogadjuk. Jó, Viszont nem akkor, akkor magamat De... hozom példának, mert én akkor jó, jó példa leszek erre, tehát hogy az én személyes preferenciám az önkiszolgáló kassa, mert én utálok egy helyben átsorogni és várni valaki másra. De hogy a, szerintem ez a preferencia, ez egy ilyen, alacsony prioritású valami, és hogyha nekem lehet ilyen preferenciám, akkor a nyugdíjasnak is lehessen már személyes kiszolgálás felé preferenciája, nem? Mi a kertem hol... vásárló vagyunk, ugyanazzal a pénzzel. A én szolgáló. inkább hosszabban sorbálok az önkiszolgálónál, mint hogy oda menjek a kasszáshoz. Üres a kassa, üres a kassa akkor sem megyek már oda, mert látom, hogy... Ez most milyen narratívát nincs. erősít. Ez milyen narratívát erősít. Az, hogy cseréljük le az összeset önkiszolgálóra. <gül> na, na, végre. Tehát is itt akarok én közbeszólni. hogy amúgy meg, igen, én hiszek abban, hogy mindenkinek legyen preferenciára választása, de nem az történt, hogy az összes kasszát kicserélték, hanem két sort cseréltek ki, hat vagy négy önkiszolgáló kasszára. Tehát, hogy nem ár. Tehát, hogy e ezt, tehát ezért, ezért annyira felháborodni, hogy te bemész a, a, a hivatalba, és amúgy én is tökre bele voltam a szentimentalizmusban, meg én amúgy nagyon szívesen abba volna az utolsó monológnál. De basszus, de basszus, most, hogy megint erő, erő kapjuk, tényleg? Nem? De ez, ez nagyon gáz. Tehát, tehát szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon rossz rossz. Mi lesz, hogyha majd az Amazon világában leszünk, hogy bemész, berakod, kijössz és levonja a kártyádról? Hát ez zseniális, nekem az a kedvencem. Ja, ja, ja, az nagy lesz, igen, igen. De borzasztóak vagytok, én, hát ez a, ez a kap de értitek most én, én a közelebb állok a kapitalizmushoz, mint ti. Mondjam meg, hogy ez mennyire borzalmas. Tehát, hogy ez pont az, hogy kiveszi a munkerőt, a humán, humán munkerőt a rendszerből, és semmi más nem történik, hanem sokkal nagyobb lesz a profit marcsinja a vállalatnak. Ez szörnyű. Kevesebb, kevesebb... Legyenek olcsóbbak és... a termékek, inkább azt mondom. jó, Azt várhatod. <laughs> Igen, sajnos, ebben én se hiszem. <laughs> ja, hát nem, de hát é... igazából itt a nyugdíjasaink, azok konkrétan kiálltak a munkahelyek mellett. Jó, jó. Ez jó. A oh, csodemogógiát az az azért nem, jó. nem, nem, az az az nem jól. Ez így van. A kommentekben egyébként a sütemény sütés mellett, vagy a sütés mellett, erről is olvastam, hogy hát nem vagyunk hülyék, nem akarunk több pénzt adni a Lidl-nek, inkább dolgoztassanak embereket, vagy hogy így fizessenek embereknek. De értem egyébként, én, én azzal egyet tudok érteni, hogy nem, nem szabad elutasítani az újat, tehát az, hogy így bemész a boldva, és látod, hogy most már van ez is és az is, azért nem, nem érdemes menni. Egyébként az a Lidl Magyarországról is sok mindent elmond, hogy ők ennek így hogy mondjam, hát így, így meghátráltak. Szóval, ez, gondolom, minden reformal jár olyan dolog, hogy valaki így nagyon nem él. Lehet, tudod, a nyugat-európák kipróbálták, ott látták, hogy ja, hát ezt meg lehet így csinálni, jár, próbáljuk meg Magyarországot, végig európai országról van szó, annyira nem lehet ez gáz. Nem, de hát, ilyet, ilyet még felhívták a, a külföldi anyavállalatot, tapasztaltatok ilyet nem. De szerintem ez, ez kifejezetten a lövöl letér, szóval azért sok de. másféle működik Magyarországon meg, meg ne csináljuk már azt, hogy nyugaton mindig kolbászból van a kerítés, pont most néztem meg egy cikket, konkrétan Amerikában született egy könyv, arról, hogy a walmart amikor teljes, a Walmart az egy hatalmas nagy ilyen önkiszolgáló kassza párti, ők, ők kezdték el ezt az önkiszolgáló kassza reforma gyakorlatilag a legnagyobb uh, ilyen kutatásfejlesztési pénzekkel drive és ők alakították ki át először a kasszaikat, rohadt nagy volt az ellenállás. És egyébként pont azért, mert Amerikában nagyon tudatosak a fogyasztók, és igenis elvárnak egy bizonyos szolgáltatási színvonalat. Tehát, hogy ott a fogyasztók. Az amerikai fogyasztók. Ilyen ön, ne önérzetesek az amerikai Na, fogyasztók. Na jó, ez jó, okay, Na. ez jól van, tetszik. Na. Önérzetes. Jó, önérzetesek. Elvárják a szolgáltatás színvonalát, igen. és észrevették, hogy igazából itt a cég és a rajtuk. És ezt felháborította őket. Jó, tudod mit, ezzel egyetértek, igen, igen, igen. Ez, ez jó, tudod mit, ez, ez meggyőző egyébként. Hogyha én tényleg. Azt gondolnám, hogy hogy 10-ből 9 idős ezért állt ki ott ebben a helyzetben, akkor azt adnám, hogy na, ez egy jó dolog, de valószínűleg nem ez volt a fő motiváció, de nyilván ebben igaz, ebben igazság van. És ilyen én a, én mert nekem is volt egy ilyen korbászból kerítés narratívám, akkor én ott, itt kifejezetten arra mondom, hogy, hogy ott ugye a, az amerikaiaknak nagyon bejött ez a, ez a házhoz rendelni automatikusan a dolgokat, szóval hogy hogy azért igen, van, van olyan szolgáltatás, ami meg már pluszt ad ahhoz, tehát képest. Tehát nyilván, amikor te kell megdolgoz a saját nem tudom, bepakolásod ért a boltban, de már elmentél a boltba, akkor lehet, hogy ez tényleg egy, egy, egy ilyen profithajhászásnak lehet Ugye. értelmezni. Na, ez érdekes. Viszont, az, viszont az a tehát az Amazonnak, ez az Amazon Prime, Előfizetéses kondíciója, ez a világ egyik legundorítóbb dolog. Ezt nem tudom, hogy hogyan sikerült átvenni az amerikai népán, de hogy igazából azt hiszem, van olyan iszonyú statisztika, hogy tíz amerikaiból valami nagyon sok, tehát egy iszonyú mennyiség. Majdnem mindenkinek van Amazon Prime előfizetése, pont ezért, hogy csak bizonyos napon belül megkapja az Amazonról rendelt termékeket. Tehát, hogy majdnem mindenkinek van ez az, az ilyen extra előfizetés az Amazonhoz, és hogy igazából képzeljétek, ez egy Amazon dolgozói kezdeményezés volt. Ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen vállalkozói szellem volt így az Amazonon belül, hogy egy alacsonyan a szinten dolgozó valakinek eszébe jutott, hogy mi lenne, ha bevezetnénk egy ilyen előfizetést, és rácsaptak, és megcsinálták, és bevezették az előfizetést, és mindenki megvásárolta, és igazából az Amazon profitjának egy nagyon jelentős részét teszi ki ez az előfizetési konstrukció. Hát gondolom, jó sok pénzt láthatott ebből az ötletadó úriember, valószínűleg a Panoptikumon belül továbbra is <gül> megfigyelik a munkáját. Elképesztő, tehát Jeff Bezos panoptikuma, ugye erről is különbözhetnénk, hogy ugye ott tényleg úgy van hogy ugye van egy ilyen középső figyelő állomás, ami nézi a többiek munkát, és Amazonnál nem, nem vehet ki szünetet, hogyha a lidül durván büntet a szünetért, az Amazon még keményem, tehát az rendesen ki van mérve, hogy így mikor, hogy kell produkálni. egyszer emlékszem, hogy előfizettünk az Amazonra, hogy elolvassunk egy, vagy meghallgassunk egy hangos könyvet, és arra hat nehéz volt lemondani basszus elképesztő, tehát hogy, hogy, hogy az biztos, hogy ilyen nem tudom, fogyasztóvédelmi szempontokból azért kérdéses. tehát egy, amire megtalálod azt a felületet, ahol le lehet mondani rá, de az ott is ilyen én trükkösen kellem mondani, mert így nem teljesen mondtad le meg, hú, én, én úgy emlékszem, hogy az ilyen kanosszajárás volt. I igen, és amúgy basszus velem, meg volt egy olyan, hogy fél évig kiderült, hogy fizettem az Amazonnak egy raktárbérlést, <gül> Mert hogy valamilyen okból, az egyik Amazon shop e alkalommal, valahogy valahogy én rákerültem erre, hogy egy Subscribe-ot, és nem tudom. Nem, tehát is nem tudom, ez egy ilyen teljes e rejtés számomra, hogy miért. De hogy külön egy le kellett mondani, tehát ilyen nagyon durván benavigálnom a haladó beállítások, mit tudom én, és kiderült, hogy van egy ilyen. E Roktár bérlési plusz szolgáltatás, és néztem, hogy aholta levon 4000 ezer forintot erre. Nem is értem, hogy ez mi, mi, mi, mi? Tehát ez mi? Nagyon furcsa volt. Valószínűleg azt történt, hogy valami, valahol be volt pipálva, és én valahogy nem vettem ki, vagy valamilyen módon egy rendelésemnél, nem tudom elképzelni se, de de egy rohattízléstelen és, és, és undorító kezelőfelülete van az Amazonnak, és egy undorító, mocsadék, kapitalista rohadék cég, és a Jeff Bezos pedig én tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen főgonosz valami filmben, nem tudom, egy James Bond filmben akár. Vagy volt, a kellett. kigyúrta magát. Hát főleg az volt, a jaktjain megy a kigyúrt, vagy nem is a motorcsónakon kigyúrva, tehát full egy ilyen terrorista gonoszsal. Nekem az a tervem, hogy úszítsuk rájuk, a, vagy rá a magyar nyugdíjasokat, meglátjuk, hogy a lidl képes, hogy fogja állni az arat. Amúgy az nice. Hát ez szép. Szép, szép. Ja, na jó. Szerintem, én, szerintem én, lehet. Még egyról, egy alatt, no. de csak szabadkoznék egyet, mert, mert félek uh, a, a telexes videóban a kamiont vezető uh, hölgytől, akivel ne, nem mernék vitatkozni, de nem azért nem mernék vitatkozni, mert így gázarsznak találom, hanem pont azért, mert nagyon menő, és uh, hát egy kicsit azért tényleg félet. féltem tőle, de azért... Uh, csak gondoltam, megjegyzem, hogy nekem úgy tetszik a Helokit is kamion. Ezt valahogy így a, a, a lelkiismeretem kapcsán nem, nem akartam egy ilyen, ilyen sértő pozícióban lenni, hogy ez így, így rajta maradjon. De, de és rá, fel, és ezt nem is te mondtad de, de, de ezt most így kiegyenesítettem, úgyhogy a Helokit is kamion menő, egy korrekt arc, de én egy kicsit féltem tőle. Ezt felvállalom. De nem. most már búcsúzkodhatunk a hallgatóktól. Jó, hát, igen. Ez ilyen szomorú, ennyi volt megint nem idő egy csomó témára, nem tudtam beszélni Benedikt Kemberbetsz rabszolgatartó felmenőiről, rabszolga felmenőiről, úgyhogy ugye. legközelebb. Legközelebb, de ugyanígy Kanye West kimaradt, szóval jajaj, jaj, igen, ugye legközelebb. De legközelebb, legközelebb beszélünk a kimaradt témákról, de Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e februárban a 2 per kettő, tehát, hogy eddig egyből egy, egy, egy, egy az nagyon jó, nagyon jól haladunk, úgyhogy Csináljunk még csináljunk még Adom, mérzőzőt. nagyon jó, nagyon jó, úgyhogy, úgyhogy köszönj, hogy meghallgattatok minket, ez volt 2023 első kuszája, és a Vágatlan Verzió első feltöltése idén, úgyhogy Hát mi így köszöntünk be nektek, és akkor majd várunk titeket, jövő jön a vágatlan verziós adásunk, és egyszer majd lehet, hogy megint összeülünk kuszázni. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy meghallgattátok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Köszöntjük tisztelt utasainkat! A következő megálló... Kulturális szakadék, kellemes utazást kívánunk.